Nem. nem tart az oroszlántól Nem ijed meg az árnyékától Eljátszva az úcska színjátékot Nem meg. Én csak voltba járok Sajnos kocmában már nem Nem Visszaszámolok Száz 98 Elég És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel Fiala Kejfej Jancsi Civil Rádió 9800 És interneten A változatosság kedvéért nem működik a számítógépen a vágó program, így ma nem lesznek hírek. Némileg megráztam magamat tegnaphoz képest, hogy ez a műsor előnyére vagy hátrányára válik, az majd amikor elköszönök. Kiderül, ezt majd önök fogják tudni eldönteni beleért vagy valami érzetem persze nekem is lesz. De kezdjünk mindjárt azzal, hogy nincsenek hírek, mert nem működik a vágóprogram. Emiatt, hogy megbüntethetné-e a NMHH rádiót. Valami azt súgja, hogyha a monitoring csoport, tudom is, én három héten belül kétszer ilyet tapasztal, már pedig szerintem három héten belül, ez most már másodszor fordult elő, akkor meg lehet büntetni a rádiót. A kérdés az, hogy ennek a rádiónak az ismeretében, ha valaki egyébként ismeri, és mondjuk az NMHH-nak ismernie kéne, akkor mutathat-e méltányosságot a tekintetben, hogy nem voltak hírek. Hiszen nem azért nincsenek hírek, mert megfeledkeztünk róla. Nem azért maradnak el a hírek, mert nincsenek. tehát Nem történt semmi a világban az elmúlt 24 órában, hanem azért nincsenek hírek, mert a berendezéseink, és ez nagyon furcsa, hiszen hogy én több eszem első személyben beszélek a civil rádióról, egy olyan rádióról, amely valami végtelen demokratikus rendszerben, de mindenféleképpen rendszerben működik a korábbi munkahelyeimhez képest. Erre nekem nincs felhatalmazásom, csak reménykedem abban, hogy a rádió ezt nem utasítaná vissza. Magyarul, hogy a civil rádió a jelegi állapotában, és amióta itt vagyok, ez mindig jelegi állapot volt, én egyszer vagy kétszer voltam itt vendég, és alapvetően nem emlékszem másfajta állapotokra, de akkor ez egy felszínes benyomás volt. Most azért annál valamilyen mélyebb tapasztalattal rendelkezem. Szóval ez a rádió ebben az állapotában, ennek a rádiónak ezzel az állapotával bármikor előfordulhat az, hogy nem működik a program, vagy valami más. A kérdés az, hogy ez valakinek a bűne-e. Hogy ezt a rádió e el, vagy valaki valami más. Hogy a közösségi rádiózásnak egyéb iránt szinonimája kell-e, hogy legyen, hogy a templom egere, erre nem tudok válaszolni, mert sose dolgoztam Svédországban. Nem tudom, hogy Svédországban a közösségi rádiózás milyen állapotban van. Ha a magyarországi közösségi rádiózásból indulok ki, azzal a szerény tudással, amivel rendelkezem, akkor a templom egere nem egy rossz kifejezés. Független attól, hogy előző munkahelyem a Rádió Q, amely ebből a szempontból nem a közösségi rádiózásnak volt része, bár megpróbált e haladni, mert ugye ott mások az anyagi kötelezettségek, hogy a kereskedelmi rádiózásnak is egy része a templomegere. Itt magának a rendszernek el kéne tudnia azon gondolkodni, hogy ez mennyire van miatta, vagy mennyire van tőle függetlenül, Uh, és amikor azt mondom, hogy miatta, akkor az a kérdés, hogy magának, a hatóságnak van-e kötelezettsége az ügyben, hogyha látja a templom egerét, akkor megsegítse, és azt mondja, hogy én olyan pályázati támogatást írok ki, amely alapvetően csak a ti számotokra való, amiből meggazdagodni nem fogtok, de mindig működni fog a vágóprogram, mindig lesz villany, de fényár nem lesz nálatok, mert a fényárhoz, ahhoz már a többlet bevételt nektek kell beszerezni. Lehetnék még ennél is bonyolultabb és ö, áttettebb, de nem akarok. Valami a súgja, hogy van a hatóságnak ezügyben való kötelezettsége, de ez nem jogszabályi kérdés. Ez szakmai kérdés. És az NMH ezügyben, és elügyje az ORTT, sose éreztem, hogy ilyen szakmai kötelezettség áthatotta a tevékenységét. Alapvetően az ORTT-t is, és alapvetően az NMH t is, már amit én láttam belőle, egy hatósági szervezetnek láttam és tapasztaltam, amely jogi eszközei használatával a mindenkori politikát szolgálta, és azzal szemben, vagy azzal párhuzamosan, bár a párhuzamosan szó már nehezen értelmezhető, a kommunikációnak a saját érdekeit a hatalommal szemben, vagy a hatalom, hát, igen, á, azt nem érezte feladatának. Itt tehát nem azt mondom, hogy azért nem voltak hírek, mert az ház nem tette lehetővé, mert hát legyen ennek a rádiónak a legnagyobb gondja az, hogy nem voltak benne 7 órakor hírek, mint hogy 8 órakor se lesznek, de ki tudja, lehet, hogy eddigra meggyógyul a program, ezt végül is ember nem tudja, hogy által romlik el, vagy miáltal gyógyul meg egy vágóprogram, vagy ezt legfeljebb Pogány, hát nem tudnám megmondani, kényleg a gép mögöttül, és valószínűleg most is próbálkozik. Um, de, és mindazonáltal. És akkor itt most az élet lehetővé teszi, hogy elmeséljek önöknek valamit, amit egyébként is terveztem elmondani. A tévedés valamelyik kockázatával hozzátéve, hogy nem kerestem hozzá propót, de ez most ragyogóan szembeállítható az információval. Ugye a... Um, az ATV vezérigazgatója azt mondta, hogy hát egészen fantasztikus az, ahogy alakul a civil a pályán nézettséged, de azért az ügyben tennék ére valamit, hogy azoknak a vendégeknek a sorra ne bővüljön, akik köszönik szépen, de nem szeretnének velem együttműködni. Mindenkinek a korrigáló telefonját fogadom már, aki bír ezügyben érdem információval. Hogy végül is prima primissima a díjra, kiket terjesztenek föl, ebben van egy grémium, hogy milyen logika alapján működnek, halványlag gőzök, nincs újságírói közösségeket és egyéneket egyaránt felterjesztenek, ami számomra nonsensz, de néha az egyéni javaslatokba is beleborzongok, um, ennek nyilvánvaló a megítélése alapvetően szubjektív. Én, ha Exterde Tibor hangját meghalom, én már attól önmagában elalszom, mert nekem olyan érzésem van, hogy egy hihetetlen, nagy tudású ember, aki azonban úgy beszél, hogy rám az olyan hatást gyakorol, mintha ő végtelenül unná, márpedig én nem tudok azzal, mit kezdeni, ha valaki végtelenül unva hatalmas szakmai, lelk, hasar, hatalmas szakmai tudással lelkesedés törölve beszélget emberekkel, mert rám az hat, ahogy ő csinálja, és attól elalszom. De ez legyen az én egyéni szociális problémám, hogy ezt szokták mondani. Tegnap azonban teljesen véletlenül rátévedtem talán a tegnapi aréna adására, amelyben Bráz Ágostan, Sámuel és Pulai András beszélgettek. Nézőpontintézet és Publikuszintézet. Nem tudom, hogy önök közül ezt látta-e valaki. 061 és egy hat egy. Thank you. Ugye itt mindjárt fel lehet vetni, hogy hogy, hogy látta el, hiszen egyébként egy rádióadást miért kéne látni, meg annyi törekvés volt, hogy itt ebben a rádióban is adott esetben lehessen élő közvetítése, sőt egy tévé is mutatott érdeklődést ennek a Kejfejancsinak a közvetítésére, de én arról köszönettel lemondtam. Ha netán a Kejfejancsi egyszer tévéműsor lesz, azért ott más attribútumokkal is rendelkezni kéne. Az inforádia azonban úgy döntött, hogy felvételeit... Képpel is rögzíti Hogy ez aztán Több lett tartalmat hozzá létre Vagy éppen ellenkezőleg Én erről szeretnék beszélni De ahogy tapasztalom Az én hallgató közegemben Senki nem látta az aréna azon adását Amelyet Exterde Tibor vezetett, És a vendégeim Miráz Ágoston Sámuel És Pulai András voltak Jól érzékelem? Szóval senki nem látta? 06148909999 és 06 tegyünk egy próbát a telefonnal, elég ha azt mondják, hogy nem, én nem láttam, vagy én láttam. Amíg valaki alatt elmondom, hogy 11-én és 12-én, tehát hétfőn és kedden nem lesz idő kejfejancsi, mert bátortalan kísérletet teszek arra, hogy kedvesemmel megnézzem Bruce Horsby egyik koncertjét Hollandiában. Nem csak a vágóprogram nem működik, de az összes hallgatómat is elvesztettem egyik napról a másikra. Öregedj, nálam háttérben szólt, de az igazság, hogy most borotszálkozom, és meg nem kell dolgozni. Jó. de csak hallgatok. Jó, rend, rendben, én. rendben van, tehát akkor jó. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, én nem láttam. Jó, rendben van, köszönöm. Nos, ha látták volna, én a teljes adást nem láttam. Um, az első fele a beszélgetésnek. Azt is második részként Néztem meg, mert hogy a második Részt adta föl nekem A telefonom, hogy miért a nem tudok választ adni. Jó reggelt Haló? Jó reggelt Jó reggelt, nem láttam okay, köszönöm. Jó reggelt Jó reggelt, engem nem vettett el De nem láttam De itt marad egy fél percig, akkor igyekszem nagyon gyorsan összefoglalni Persze Jó, a következőt láttam a telefonomon Ül Pulai András egy kisgyerekkel, aki a fia, ha jól tudom. A gyerek egy vagy két éves lehet, én is rendszeresen szoktam rá kitérni, amikor a civil a pályámban vendég Pulai András, mert ugye kiszoktam térni a hétköznapokra, és a Facebookon ismerősök vagyunk, és látom a gyereket, aki tényleg olyan, mint egy gyerek, tehát, most azt mondom, hogy cuki, az nem az én kifejezésem, de egy cuki gyerek. És nézem az, az aréna adását, és valami nem stimmel bennem. Nézem exterdetibort, nézem Rázágostan Sámuelt, aki beszél, exterdetibort aki kérdez, és nézem Pulai Andrást, aki valami végtelen magától értetődöttséggel beszél egyszerre, és próbál valamilyen módon törődni a gyerekével. Az, hogy egy stúdióban négyen vannak, ilyen leosztásban, arról önnek mi a véleménye? Anélkül, hogy nem ez is látta. A, ez a kismama vizéknek a műfaja, nem? Tehát mi beszélnek a kismamák, és arról beszélnek, hogy mit kezdünk a viszélrel, és akkor ott szoktak ilyen egyéves körüli gyerekek mocorogni, meg elengedik őket, négykézlábaznak a szőnyegem. Van ilyen műsor a tévében nem? Arra van, nézni, szerintem nincs ilyen műsor, de értem, amit mond, miközben ne legyen bennünk kismama rasszizmus, tehát azért ettől óvakodjunk. De Áram, ilyenkor... gyerekes apa vagyok, nem is lehet. Oké, okay, rendben van, de ilyenkor mire szoktak hivatkozni a kismamák? Hát, ez a műsor, az eleve ilyen, hogy... hogy az anyukáknak úgy azt hiszem a gyerekekkel megjelenni. Tehát, oh, hogy, jaj, ez, egy, ez egy másik eset, de ha viszéről van szó, és ott van a gyerek, akkor ugye mégis azt mondják, hogy ugye azért van itt a gyerek, mert nem tudom másra hagyni. Tudom másra hagyni. Onnantól kezdve, hogy bent van a gyerek, és a viszérről beszélgetünk, a viszérről egy tízes skálán, anélkül egy ilyen műsor most konkrétan lenne, az ön véleménye szerint mennyire lehet odafigyelni, mennyire lehet szakmailag beszélgetni, miközben egyébként az egyik résztvevő permanensen el van foglalva egy viszér problémával nem küzdő gyereknek a karbantartásával, aki egyébként egyetlen dolgot szeretne kisajátítani a szülőjét és lehetőség szerint rábírni arra, hogy takarodjanak ki a stúdióból. Pont ennyire, semennyire. De, de Ugyanezt gondoljuk erről. A, amit feladott nekem az internet a telefonomban, abban én azt láttam, hogy Exterde Tibor a második részben köszönti az összes résztvevőt, beleértve a gyereket is, tesz valami félig vicces megjegyzést arra, hogy miért is van Bulai András ölében a gyerek, majd ezt követően... Hát, úgy szakaszosan nézem az egészet, amelyben Pulai András egy tízes skálán, ha ez egyáltalán megfogalmazható, a legjobb esetben is 3-7, Optimális esetben kettő-nyolc arányban a 8 az, amivel figyel a műsor és kettő a gyerek. Más szituációkban ez négy, öt, uszkve 6-ra is fölmegy, tehát 6-4 arányban a gyerekkel foglalkozik már jobban, mint a témával, és figyel Exterdet Tiborra és. Mraz Ágoston sámuel Én Mraz Ágoston sámuel nem ismerem. Én egyetlen egy dologhoz értek, emberekhez, és azt tudom mondani, hogy ma valahogy ön másféleképpen viselkedik, mint tegnap. Ezt ugye érti? Persze. Én azt látom Ráz Ágoston sámuel aki egyébként permanensen zavarban van a, a, a nyilvánosság előtt. Tehát Ráz Ágoston Sámuel nem egy, nem egy olyan fickó aki, aki bírja a nyilvánosságot, mert az Ágoston Sámuel eh, észbeli képességeiről minim, minimálisan, sem, eh, minimálisan sem vonom kétségbe, de nem egy színpadra eh, álmodott ember, ettől függetlenül tud jó és proszt, eh, rossz produkciókat alkotni, annak függvényében, hogy éppen milyen formában van, vagy mennyire kell neki a propagandát felmondania, vagy sem, személyesen nem ismerem, de Ebben az adásban még fokozottabban lehet rajta érezni a zavart, ami semmi mással nem magyarázható, mint a gyerekkel. Pulai András valami olyan fölényesen uralja a terepet, ott ő nem elég, hogy okos, és nem elég, hogy lazán lekezel bárkit, de ráadásul közben még a gyerekével is tud bánni, már-már egy karinti novellának a színvonalán vagyunk. Bennem azonban nőttő-nő -nő az ellenérzés, mert azt gondolom, hogy ez így nem korrekt. Önmagában a gyerekkel egy olyan faktor van jelen, amely szimpátia kérdésé válik, és rokon szemp kérdésé válik egy olyan szituációban, ahol valószínűleg a beszélgetés témája ezt minimálisan se kívánja. Követhető vagyok? Aha. Értem, amit mond. de igen, értem, amit mondd. A műsor első részében visszanézve egyáltalán nincs jelen a gyerek... A második részben a végén eltűnik a gyerek, majd kiderül, hogy azért tűnik el a gyerek, mert a pulai elengedi az öléből, és őt elkezd fel alá közlekedni a stúdióban. Sőt, föltűnik még egy ember, aki talán kiviszi a stúdióból, az nem derül ki a felvételből. De én azt érzem, és akkor itt leviszem a hangsúlyt, hogy Exterde Tibor ezzel az egyetlen produkciójával vált méltatlanná arra, hogy prima primissima díjat kapjon, mert a szakmaiatlanságnak valami olyan cimbora szúja van jelen, amit nem lehet eltűrni. Én értem, hogy az utolsó pillanatban nem lehet lefújni egy ilyen beszélgetést, de azt is megértem, hogy Pulai András nem bíz egy két éves gyereket egy vadidegerre, már csak azért sem, mert a gyerek nem hajlandó egy vadidegennel egy órát eltölteni. De nem lehet rázágoston Ágoston a témát, plusz engem abba a helyzetbe hozni, hogy valami olyan zavart érezzek a felvétel kapcsán, és a téma kapcsán, amilyen zavar egyébként nem jött volna létre, ahol hárman vannak. Lehetséges, hogy akkor egészen másfajta zavart éreztem volna, de itt egy olyan dolog van, amire egyébként, hogyha ebben az állapotban hozzák ki a levest az étteremben, akkor azt mondja, hogy köszönöm szépen, én ezt kihagyom. Hát én egyszer, de Tiborra egy picit elfogult vagyok, mert én szerintem azért itt az elmúlt nem tudom 15 évben nagyjából a hallgatható műsorok terén ő volt az, aki olyan, olyan egyenletes színvonalon teljesített, és azt gondolom, hogy ez nem anulálható egyetlen ilyen teljesítményem, de arról, amit az adott szituációban mondott, abban egyébként teljesen egyetértek. Jó, hát egyébként az, hogy valaki egy kiegyensűzött teljesítmény nyújt 15 éven keresztül, attól még a szürkék hegedőse is lehet, és azokat ritkán szokták prima primi kitüntetni, leszámítva, hogyha nála csak szürkébek vannak, de ez most egy rossz indulatú megjegyzés volt. Én ebben egy olyan szakmai atlanságok vélet felfedezni, beleértve, hogy az inforádió vezetősége azt mondta az XTD-nek, hogy ezt muszáj megcsinálni, én azt éreztem hogy én onnan, vagy Exterde Tibor helyében, vagy Mrága, Mráz Ágosta helyében, de Mráz Ágosta helyében mindenféleképpen felálltam volna. És tudja mi a döbbenetes? Ezt én nem találtam meg az inforádiónak az oldalán, egyedül Pulai András oldalán találtam meg, és ott az összes komment mind szembe ment azzal, amit mondtam. Végre valami érdekes, végre valaki szimpatikus, végre van valami nézhető, Gondolkodtam azon, hogy én oda beírjak-e. De úgy döntöttem, hogy nem lenne szerencsés. Na, nem tudom, az ilyen szituációkat én mindig utálom én is menekülök ebből, amikor valakinek ott van a gyereke, és avval birkózik, miközben beszélgettünk kéne, akkor inkább átteszem én is ezt a megbeszélést egy másik. Jó, de mivel tudja szeretem. azt magyarázni, hogy van ott 11 hozzászóló, talán még 11 volt, és ők mind homlok egyenest ellenkezőjét állították. Mint amit én mondok, és a pulai mint egy megerősítve érezte magát abban. Hogy nem elég, hogy jól cselekedett, jól beszélt, de ráadásul milyen helyes gyereke is van. Hát ez az internetnek a cukiság ezzel nem kell foglalkozni. evvel nem, nem, de amennyiben a valóság leképeződése, abban az esetben ne, még... nem, nem Nem, nem, Mondom, ez az internetnek a cukiságfaktora. Egy kismacskára sem reagálnak úgy általában az emberek, mint ahogy a neten ahány lájkot kap. Szerintem, de ez csak az én véleményem. Jó, lesz, de ha egy tűzvészben egy tűzoltó egy kismacskát ment, miközben a gyerekszoba is égés benne van a gyerek, akkor azért az már nem cukiságfaktor. Nem, az már nem persze. Itt valami éget, ami nem a gyerek volt, hanem a felnőtt résztvevők. Én olyan rosszul éreztem magam, hogy arra szavak nincsenek, és még rosszabbul éreztem magam, amikor a kommentelőknél egy olyan ember nem volt, aki azt írta volna, hogy ez tényleg nagyon helyes, de itt valami nem komilfó. Itt valami nincs rendben. Én ehhez az egyetlen egy dologhoz értek tulajdonképpen. Hogy tegnap miért nem jött elő belőlem milyen nem tudom önnek megmondani. Azt is meg tudom mondani, hogy az első ma mivel fogom kenterbe vágni még mielőtt megszólalna, de természetesen udvarias leszek, és nem fogom mindjárt a boxmérkőzés elején izé provokálni. De ez így nem jó. Nem tudom mi a megoldás, ez nem lehet az. És azt érzékelem, mint gyerekkorom óta állandóan egyedül én vagyok az, abban a közegben, aki megszólal, aki ezt nem tartja helyén valónak. Senki nem volt ebben a közegben, aki egyébként úgy nyilvánult volna meg, mint én. Értem, amit mond. És közben... Róban tapasztalom magam. Jó, menjen, menjen, menjen, menjen, menjen, menjen. És közben ugye nem szeretném elveszteni egy újabb szereplőjét a civil apájának. Így aztán nem is hívtam fel a pulait. Mennyire vagyok érthető? Fontos vagy fontatlan? Fontos vagy fontos talam. 061 489 0999 és 03677161. Jó véget. Jó, reggel, János. Gaudan egyemás vagyok, én is hallgattam, én hallgattam ezt az adást egyébként, és bennem is furcsa érzéseket kelte, tehát néztem, hanem hallgattam ezt az lélami sort, és megosztálom a véleményemet. Kéreg érezni lehetett ér egy zavar valóban, és nekem furcsa, is volt, hogy egy gyerekhang. <gül> halottadjuk a háttérben, ahol ugye tényleg láthatóan az egyik szerepő gyermekéről érezhet, vagy hallhatóan, tehát valahogy, ez, valahogy kitűnt, de azért nem, nem tudtam, hogy dolgot. De én összességében az adáson én nem, nem, nem éreztem ezt a fajta szélesziklást. Nyilván ugye ez a szakterület, ugye ez János szakterülete, tehát én nem kívánok úgymond hatásköröket elvonni, de összességében azt mondom, hogy egy közszereplő vagy egy közvéleményt alakító, például egy ilyen kutatóintézet vezetője is ember, és hát illetkezve előadódhatnak olyan körülmények, amikor nem tudja adott esetben megoldani a, a gyermek felügyeletet, és, és hát be kell vállalni ezt a műsort, ezt be kell vállalni ezt az adást. Szerintem ez valahogy olyan szinten egyensúlyban volt, hogy nem billent ki, tehát nem volt a gyereksírás, ami miatt mondjuk tényleg tartalmatlaná vált a helyzet, a <tibor> szerzet ugye a maga katonás, hát hogy nem, de elég racionális stílusával vitte azért az adást. Én én, én nem éreztem ezt magát a Ugye kettőnk, kettőnket nem lehet összehasonlítani, hiszen én láttam valamit, amit ön nem látott, ön végighallgatott valamit, amit én nem hallgattam végig, e, így aztán kettünk tapasztalatát össze kéne adni, és utána meg nem lehet elosztani kettővel mert az ízlés az más e, dolog. Nekem tennap időm volt arra, hogy végignézzem, de e, és végighallgassam, e, és azt egyébként nem tudom vitatni, hogy egyébként egy érdekes beszélgetés volt-e, mert ilyen tapasztalatom nincs. Ennek következtében ilyen megjegyzéseket teszek. Azt tudom mondani, hogy azt az Időt, amit rászántam, abban azt láttam, hogy rázágoston figyelme megoszlik a téma és a gyerekével küszködő vagy bánó apa között, és ez önmagában azt hozta belőlem elő, hogy az a szellemi teljesítmény, amit így nyújt, nem összehasonlítható azzal, ha ott hárman lettek volna beleértve hogy azt se tapasztaltam, ami viszont kardinális kérdés. Hogy akkor, amikor excel de Tibor egyszer csak közölt, hogy ott van a gyerek, amire egyébként nem adott magyarázatot, mert egy olyan mondatot mondott, uh, amit uh, valami titokfejtő tudna megfejteni, és én nem tartozom közéjük, de nem kérdezte Igen. meg Rázágoston Sámueltől azt, hogy ez a szituáció egyébként ő zavarja olyan mértékben, hogy egy másik alkalommal folytassák ezt a beszélgetést. Márpedig ez szerintem egy kihagyhatatlan effekt. Kicsi a Sámú egyébként azt mondta volna, hogy ő nem tud ilyenkor beszélni, hiszen ezzel olyan mértékben maga ellen hangolta volna a hallgatóságot, amivel ő Igen. nem akart volna együtt lenni, de ennek a, ennek a felajánlása... Ez egyetértek, abszolút mértően egyetértek. Tehát valóban, ha ebben a szakmai kifogást lehet találni, én ezt a részt valóban én is algerősnek látom, de összességében, ugye ne felejtsük, hogy tehát ugye rádióhallgató számára, aki én tegnap rádióhallgatóként, vagy tegnap előtt voltam, is tudom, mert hallgattam, nem borult el a pálya, tehát gyakorlatilag furcsa volt, tényleg én is hoppább beza bezava, egy másik rádióadó, vagy a gyerek meg tehát egy picit úgy, én egy három gyerekes apakért, nekem sem is ismeretlen jelenség, ugye ez már nagyobbak a gyerekek, de szerintem ez így belefélt, ez a felhívás, ez a bizonyos közlés, vagy lehetőségbiztosítás már az Ágoston száma részéről hogy ez elmaradt, ez, ez tényleg aggályos, de ő is úgyhözben megoldotta. Tehát nem de azt nem tudjuk, egy, egyikünk se tudja megmondani, hogy egy nem ilyen szituációban egyébként a felek ugyanilyen teljesítményre lettek volna képesek, és azt se tudjuk, hogy mind Exelde de elsősorban ráz Ágoston Sámuelnek a témához való viszonyulását mennyiben puhította, enyhítette, vagy épp ellenkezőleg lett benne belső ellenállás, aminek ugyanakkor nem nem adott hangot annak okán, hogy ez a szituáció ott volt. Ezzel is egyetértek, hogy balesleg más rezgések ö, alakultak ki abban a stúdióban, és azóta esetben más hangsúlyokhoz, más következtetésekhez is vezetett, vagy legalábbis ott az itt, szituáció másokat is kihozhatott belőlük. De szerintem Pázt Ágostom meg megvolt a lehetőség úgymond arra a végső megoldása valóban, hogy azt mondja, hogy... Gyereket csináljunk valamit, mert olyan is egy kisgyerek, de hát Igen, de abban egyetértünk gondolom, hogy ez egy olyan dolog lett volna, amivel legalábbis az akkor ott lévő rádió maga ellen hallg hallg Igen, hallgató. Így van, így van, kvázi megfutavodásnak éreztét volna, vagy egy ö, fegyelmezetlen felnőttnek, aki nem, hát nem tudja kibírni azt, hogy egy kisgyerek beszél. Érdekes, egyébként az de az is érdekes, hogy Azért ugye János Műsora sem mentes az ilyen spontán elemektől, tehát hogy mondjam, tehát szerintem a rádiozásban jó, ha van egy kicsit az at a atipikus... Uh, Igen, vilány, de az nem, egy az nem egy folyamatos elem, ha pedig egy folyamatos elem van, akkor én valójában arra egyfolytában felhívom a figyelmet, beleért, vagy utólag az az érzésem, hogy ezt meg kell ismételni azon bizonyos zavaró elem nélkül, miközben nyilvánvaló, hogyha az ember megismétli, az már nem ugyanaz, mint hogy először cselekedte volna. Ezzel is egyetértek, így van, így van. Tehát ö, érdekes jelenség Tehát volt, az, így. hogy adott esetben az én műsoromban be tud telefonálni is Tibor, épp úgy, mint a lányom a telefonomon, utóbbi gyakrabban szokta. Ezt sokan kifogásolják, de én ezt követően csak és kizárólag akkor változom meg, hogyha egyébként annak a telefonnak a tartalma olyan, hogy azt követően én már nem tudok a műsoromra figyelni, és itt nem bírok a mi nem beszélni az én szerelmemről, akinél elvi kérdés, hogy mielőtt dolgoznék, semmilyen horderejű, se nagy, se kis horderejű dologgal nem zavar meg, mert olyan mértékben tiszteli a munkámat, hogy mindaz, ami számára probléma, abból adódóan, hogy én úgy is dolgozom, és úgyse fogok fölállni, vagy csak akkor állok föl, ha ég a ház, akkor meg nyilvánvalóan telefonál, azokat a dolgokat, amelyeket fontosnak tart, csak és utána mondja el. Ez korrekt, abszolút, Tehát én ebben a szituációban valószínűleg nem azt mondtam volna, hogy elnézést, én a gyereket nem tudom hova tenni, így is elmehetek-e, hanem azt mondtam volna, hogy bármennyire is sajnálom, Ugye még egy dolog van, odadom valakinek a gyereket, de akkor meg egyfolytában aggódom, vagy azt mondom, hogy sajnálom, én nem fogok tudni eleget tenni ennek, mert ilyen körülmények között ez egy másik műsor, mintha egyébként csak magamat prezentálnám. Ezt nem tudom, ennél jobban elmondani. Igen, világos egyértelmű. Mondom, összesével rádió hallgatóként... Én, én ezt is értem, és közben néztem uh, Pulai András, akivel én rendszeresen össze szoktam kapni egyébként műsoron belül is, mert van benne valami végtelen fölényesség, ami... Igen, ez világos, mert világnézetileg különöm a szóval, de, de most De most az, az félretével, katt, most ez ezt nem a szituációt is nem. olyan fölényesen kezelte ebben a szituációban, tehát olyan mértékben volt ott apa, annyira feltűnő volt az, hogy én egyszerre ha, tudok megbírkozni, rázágostan Sámuella a szituáció, és a gyerekkel, hogy bennem iszonyatos visszatetszést keltett, de legyen az mond vagy én valójában pikkelek a, a pulaira, de reménykedem abban, hogy nem. De köszönöm a telefont. Oké, okay, Van-e bárki más még, és aztán vissza kell, hogy térjek a műsorrendre, mert hogy fel kell hívnom Első Mólaszlót. Valaki írt. Azt írta, engem sem vesztett el, nem láttam, és online hallgattam kb. 20-30 másodperc késés elírja XYZ, de ezek szerintem nem az arénával kapcsolatban. Még egyszer azt is el tudom képzelni, hogy egy nagyon érdekes műsor volt. Valami olyan berzenkedés van bennem, ami azt mondja, hogy ez így nincs jól. Jó reggelt. Jó reggelt. Ennyi is technikai nem szól az internet, nem tudom, másnál szól. Nem tudom. Mert... Van internet, Ádám? Itt úgy tapasztalják, hogy van. 06148909999 és 0636771161. Az internetes adás innen úgy tűnik, hogy működik. Van-e bárkinek ez hozzászólása? Nyolc óra után egyébként visszatudunk erre térni. Jó reggelt. Réged kívánok! Hát teljesen igazán a bulaival kapcsolatban én a civil táját néztem szombaton, és ott is úgy leolalt mindenkit, hogy elképesztő. Jó, itt most nem egyszeren, a, tehát nem, nem arról van szó, hogy egy szimpatikus vagy antipatikus ember, mert az ugye eléggé erodálna ezt a beszélgetés, Én magáról, a konstellációról, a konstrukcióról beszélek, hogy van egy téma, van egy műsorvezető, van egy vendég, és van egy vendég egy gyerekkel. Jó, maradjunk abban, hogy szükség esetén erre visszatérünk még a hírek után. Most azon gondolkodom, hogy jól tettem-e, hogy én ezt megosztottam önökre, de ezt már jókor gondolkodom ezen. Jó reggelt, lehet. Elsőm a van a vonalban. Um, Jó reggelt, kívánok! Azon gondolkodtam, hogy te tisztában vagy-e azzal, hogy ami a Ligetet illeti, illetőleg a Humant illeti, azt valami összeköti. Hát, ha csak az nem, hogy nagyon diszkréten fo foglalkozik vele a sajtó egy része. Nem. <gül> Nem. nem. Nem tudom, mire gondolsz. Megmondom. Elsimó László, más esetekre is igaz, hogy nem, legalábbis ne, hogy nem, legalábbis nem elég széles körben folytatták le a szükséges tudományos ismeretterjesztő vitákat. Előzetesen nem végezték el a feltáró munkát, és ezt te mivel kapcsolatban mondtad? Nem, ez, ez János, ne keverjük össze a azonban. De keverjük össze. Ezt, ezt, én, ezt én, amit mondasz, a Nemzeti múzeumban mondtam a homon body, népvidősági című uh -huh. nagyszabású, rendkívül komoly dokumentum közöttnek a, uh -huh. a körmutatóján. És? És emlékezett politikai kérdésekről beszéltem, arról, hogy uh, bizonyos uh, a konzervatív oldal számára fontos személyek azok miképpen azoknak a, a, az emlékezetbe való pozitív be, ebbe beemelése miképpen tud elveszni vagy elvérezni amiatt, hogy hogy bizonyos viták, tisztázó beszélgetések, történészi, idódomtörténészi diskurzusok elmaradnak, vagy nem kellő szíves körben zajlanak le. Én erről beszéltem, amiről te beszél, ez egy egészen más kérdés. A liget körül hirdatlan sok vita volt, nyilvános tájaspályázat, számos... Elnézést, a ligetnek elhozott. az, hogy legyen liget, az, azt egy jogszabály tette lehetővé, amely kivette egyébként a normális ügymenetben való Megvalósítás alól, és egy olyan kormányzat, kiemelt. Minden, minden nagy beruházás, amely, amelyik az általános építési szabályzatokba nem fér bele, hanem valami egészen különleges eljárást igényel a gyorsításuk, a, a, a megvalósításuk, az ilyen eljárásod történik Magyarországon. Ez Én ezt értem, sem. de ki mondja azt, hogy ez jó? Az egy másik kérdés, de minden esetre a törvényeknek megfelel szabályos. ki itt a törvényekről? Én, én most beszélek a törvényekről. Szerintem a törvények betartása az egy fontos dolog egy jogállamban. A törvények betartása az nagyon fontos, de a törvények megalkotása az megelőzi a törvények betartását és A törvényeket milyen körülmények között hozzák, ott most ugyanott tartom, mint az emlékezet politikánál, hogy ott nem árt, ha van társadalmi egyeztetés. Sokféle társadalmi egyeztetés van és sokféle társadalmi egyeztetés nincs. Nem. És, és egyébként a társadalom, tehát azt tudom neked mondani, amikor azt mondták a, nekünk 2010 és 2014 között, hogy nem folytattunk társadalmi vitát az akadatúzásról. És hogy, hogy erről az emberek nem tudnak ítéletet mondani, akkor azt mondtuk, hogy majd ítéletet mondanak. Uh, majd ítéletet mondanak a, a választáson, és meg is tették, és újra is újra két kaptunk 2014-ben. En az alkotmányról, a liget, a, a vagy az liget, alaptörvényről az emberek, nem az országgyűlési választáson mondanak a, véleményt? Nem, nem, a kormány munkájáról, és ebből vannak szimbolikus momentumon, és a 2010 és 2014 időszak, egyik legszimbolikusabb kérdése, a legtöbb vitább kiváltó kérdése. Mondhatni, politikai legitimációs figyelem. Jó, de hát akkor jó, De, most, de lehet, most látszólag az... elfogadom azt, amit mondasz, akkor viszont a ligettel kapcsolatos kormányzati elképzelés 2019. október 13-án, ahogy az alkotmány átment. A 14-es választással itt meg megbukott a liget. De csak, hogy az a helyzet, tudtam, a hogy nem mondani, Nem, akartam magamat csapdába ejteni, az a különbség, hogy a lig ligetről kezdettől fogva mindenki tudta, hogy az egy állami, egy nagy állami beruházás. Egyébként, ha csak arra gondolok, De hogy... Nem az, az emberek, emberek nem úgy tekintenek a ligetre, legyen. mint állami beruházásra, nem úgy tekintenek a ligetre, mint ahogy tekintenek az emberek a ligetre. De nem, nem, János, ezt már múlt héten is Nem, ezt te nem nem tisztázni, én meg nem, nem tisztázódtam. A... De most ne legyél ideges. Hogy én egyetlen nem vagyok ideges. De múlt héten is elmondtam hogy ahogy a liget az nem a tizenédik kerületben, meg a hetedik lakó polgárok meg a, a, a magyar múzom intézményrendszer az nem néhány budapesti múzologusai. A magyar múzom intézményrendszer a nemzeté. Budapest a Fővárosa. Nem akarom ezt a kérdést újra elmondani, elmondtam egy két előtt. És egyébként a, a, az országgyűlési választáson szerintem elősítőletet mondtak az emberek és a kormánynak, a komplex munkáját elég pozitívan meg. Ugyanezt tudom mondani az európai választáson is, és ezt tudom mondani egyébként a, a, a fővárosi választáson is. Az tényes és való, hogy Karácsony Gergely megverte Tarlós Istványt, az is tényes és való, hogy számos körületben ellenzik előletről történt, de azt nem lehet mondani, hogy egyébként a fővárosiaknak közel a fele ne lenne kormány, egyértelműen kormánypárti. Tehát ne csinálj már úgy, tehát ez a, ez, ez a legúlcskább logika volt, amit a karácsonyok is követtek, hogy visszavesszük a fővárost, Mint az övék lenne, és nem mindannyiunk lenne, de nem közös lenne. Mint hogyha, ha ha nekünk, akik nem vagyunk éppen a, a DK-nak, meg a nem tudom minek, a napán a DK jobbik összeborulásnak, a gyurcsány, gyurcsány jobbik tengének nem vagyunk a hívei. Ne csináljunk, hogy még nem lenne a mi fővárosunk is. Nem lenne a mi szeretett városunk is, a szeretett légetünk, mert az... De ez nem mond ellent annak, amit én mondtam. Én értem, csak próbálom megérteni most akkor, hogy mi a problémád, mert, mert egyébként... A társadalmi egyeztetés hiánya. A, de nem, nem számos társadalmi volt. Mi a probléma azzal... És Elnézést! Én, én végigkövettem a Ligetnek a történetét, és én a Városliget ZRT-vel úgy folytattam beszélgetést, hogy elfogadtam azt a státuszkót, amely státuszkót egyébként számtalan ember nem fogadott el, abból adódóan, hogy a jogi konstelláció lehetővé teszi azt, hogy ez megvalósulja. Most hirtelen a karácsony győzelmétől nem világosodtam meg, de mindenféleképpen akár saját magam ellen dolgozva is figyelembe kell vennem azt, hogy egy olyan döntés született, amely egy olyan ember támogatott, aki egyébként azt mondta előbb, hogy leállítja a ligetet, aztán ezt később pontosította. Én mindenben szolgálom azt... Hát, Igen? nagyon kíváncsiak, hogy mi lesz a... a... Mai alakuló ülésítől is, hogy hogy. Hát holnap, itt, van, itt van előttem az előterjesztés, abból egyértelműen kiderül, hogy arra kér felhatalmazást a főpolgármester, hogy ami eddig nem valósult meg, az ne is legyen. Ne, ne legyen már magyar. Mármint mi már én nem kezdődött el úgy értem, mert így A mint múzeum sem valósult meg, de megkezdődött. Igen, tudom, hogy, hogy minél, minél, minél valósuljon, meg, mit nem akar megosztani a karácsony, hogy történelmi követnek el azzal, hogy a nem egy megépítését meg akadályozzá. Kezdtem neked mondani mások meg azt mondják, hogy történelmi bűnt követel az elsimon, aki rehabilitálni akarja hóman Bálintot. Nem, csak a kettő bőle. nem igazán áj, összehasonlítható. Állj János, mikor csak... akartam, hogy rehabilitálni Holman Bálintot? Álljunk már, álljunk már, fák hát, lettél volna, hogy ott nem tudtunk mozni, a kényve olyan. Hallottad volna, amiket mondtam. Soha nem akartam. Még, meg először is milyen értelemben. Hát, mondom, hogy lehessen johat, szobra, hogy vegye vissza a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé. is hohmann Bárintot nem én rehabilitálom, meg én akarom rehabilitálni, hanem hohmann Bárintot a magyar törvényes bíróság rehabilitálta egy nagyon hosszú és bonyolult eljárási filmadban, ahol kimondta, hogy Homan Bárint a kapcsolatos nébíróság ítéletek mind konstruált, koncepciós perben megszületett, hamismádra alapozott ítéletek voltak az az érvénytenek, hatályon őket. Jogi értelemben a magyar bíróság, a független bíróság, Uh, ho hozott, uh, fölmentő értetet Homan bálinttal kapcsolatosan. Tehát ez, ez az egyik. politikai értelemben szerintem nem lehet, és nem is kell rehabilitálni Hohmann, mert Homan bálint sajnos súlyos politikai tévedéseket követett el. Nem bűnöket, mert, mert azt a bíróság mondta volna ki. Hohmann-Bálint sajnos, uh, sajnos olyan eszmény mellett állt ki, mellett nem szabadott volna kiállni, de ezzel együtt, már maga a népírósági perben is a mellette való tanúk uh, uh, állították azt, hogy abszolút -e, -e nem volt semmilyen része a, hol -e, a holokausztban, sőt, zsidó honfitársainkat honfi mentette, mindenféle szempontból elutasította azt a átfételt, ami, ami gyakorlatilag túl mindegy, Nem akarok most a, a, a hóbanak a történet belemenni. Viszont van egy harc, tehát magyarul háromféleképpen lehetne a britáli hóban. Jogilag ezt megtette a bíróság. Ehhez, ehhez nem volt közül, nem volt közül a politikának meg lehet tenni politikailag, szerintem az elég nettenes, úgyhogy azt nem mondok, hogy én akarom politikusként hovan politikailag rehabilitálni, e, viszont lehet a rehabilitálni tudományosan, és a tudományos rehabilitációjának egyetlen egy előfeltétele volt, az az, hogy jogilag rehabilitálják el. Ezek után, ezek után nem kérdéses, hogy a magyar történet tudományik legnagyobb alakját, a Magyar Nemzeti volt főigazgatóját, a legnagyobb magyar numizmatikus, sorolhatnám még tovább, azt az a Tudományos Akadémia tagjai közé vissza kellene venni. Vagy pedig ki kéne onnan zárni egy csomó embert, aki vagy azért nem mér, vagy utólag ki kéne zárni, posztust ki kéne zárni, mert vagy azért nem mértó A Tudományos Akadémia tagságra erkölcsileg elítélhető a tevékenysége, mint money, de akkor ki kell zárni Lukács Jölyöt is, és még egy csomó mindenki más. De kik kell szállni azokat is, akik egyébként nem a tudományos térségünk alatt lesznek akadémikusok, az élet sajnos nagy immediat a mártír filmiszteremekkel, aki soha sem ninja. Igen, amikor én ezt az egészet. Volt. Amikor én erről az egészről olvasom, nem, én ebbe, mért, ebben tökéletesen egyetértek veled, és uh, egy ilyen szakmai előadásom bizonyára nem szólnék hozzá, mert a tudásom nincs meg hozzá. Az én megközelítésem ebből a más. Én alapvetően az igazságérzetemre hagyatkozom, amit természetesen súlyosan befolyásolni kell, tehát ezt az igazságérzetet súlyosan befolyásolnia kell a tényeknek. Én azt érzem, és azt, azt vélem, Ebben a sorrendben, a tévedés kockázatával, hogy az elmúlt 30 évben, 1990 óta, hogy ezt meg, hogy lehetett volna megtenni, nem tudok neked válaszolni, de ahogy az utcaneveket megváltoztatták, abból adódóan, hogy azok úgy nem maradhattak, valamilyen módon rázát kellett volna csinálni az értékeinket is, a múltról való gondolkodásunkat, illetően de nem feltétlenül azon a módon, ahogy az alaptörvény is a preambulumában fogalmaz a múltról, mert az egy olyan párt, vagy olyan pártkoalíciónak a gondolkodása, aki elnyerte egy kétharmados többséget, attól még a maradék egy harmad, vagy nem tudom hány millió ember, ezt nem feltétlenül így gondolja, és azt gondolom, hogy az a fajta társadalmi egyeztetés, aminek a formája, nem tudom, hogy micsoda, mert ez nem konferencia, az olyan, mint, amit kihord az idő, de ez túl, túl... Szép gondolat, hiszen ennek nyilván valami tárgyal formáját kell megtalálni, létrehozza azt a konszenzust, amilyen konszenzus nem jött létre, és annak függvényében, hogy éppen ki van a hatalmon, jönnek létre jobboldali, vagy jobb jobboldalinak, vagy baloldalinak mondott rehabilitációk, jobboldali, vagy baloldali személyekhez kapcsolatos utcanevek, és azt kell, hogy mondjam, hogy nekem ebből most úgy 2019 novemberére való jelegem lett. Én, én, én nem mondom, Tehát hogy, ez nem ezzel, mint, hogy ez az egész úgy általánosan el lett a cseszve. Nem mondom, hogy nincs igaz, és, és egyébként azt gondolom, hogy ez a rendszerváltozásnak a nagy felelőssége, hogy, hogy ott tartunk, ahol, ahol tartunk. A rendszerváltozás részben, amiatt, hogy a, a békés rendszerváltozás túl sok kompromisszumot is alkot magával, Isten ments egyébként, hogy én... én ne a békés átmeneteknek vegyek a híve, csak szeretném jeleszni, hogy, hogy ennek mindenképpen van ára. Azt, hogy a rendszerváltozás időszakában, és ebben egyébként szóval solyan ilyen ászlomét, a kis nagy felelősségük van, nem mondták ki azt, hogy egyébként a magyar állam nem jobb folytonos abban az értelemben, hogy egyébként az 1947 es két tudás választások után született, tehát hogy az, az után született törvények mind mind érvénytelenek, mert egy illegítém rendszer alkotta őket, beleértve ezeket a 1949-es alkotmányt is, ez szerintem egy súlyos politikai hiba volt. Azért is volt politikai hiba, mert egyszerűen már ezzel szimbolikusan elmosta a kommunista rendszernek a felelősségét, miközben egy, egy jogilag is egy, egy simán megfogható dolog lett volna, nyilván van sok, sok munkával járt volna az, hogy Ezeket az 54-es családjogi törvényt újra kell alkotni, mert egy csomó törvényünk van egyébként, aminek a sorszámozása, még rendszerváltozás előtti. Egyébként még csak azt sem mondom, hogy ennyire bonyolult dolog lett volna jogtechnikailag, mert hát jó pár jogszabályt átmenetileg változatlan szöveggel át lehetett volna elmenni. Ez, ez nem a jogalkotási kérdés, amiről beszélünk. A társadalmi csak konszenzus, hogy annak a kérdése, hogy a mindenkori államhatalom mennyire tartja fontosnak azt, hogy ne az ő értékrendszere érvényesüljön, hanem legyen ez országban egy olyan értékrendszer, ami a bázis, és afölött egyébként van egy másik értékrendszer, ami négy évenként, nyolc évenként a Agy a szavazó bölcs döntés alapján változik. Igen, csak én pont azt akarom, akarom kihozni. És, és ezt, ezt nagyon óvodásan mondtam el. Ami, amiről beszélek, az azért, az, azért fontos. Az azért fontos, mert gyakorlatilag a rendszerváltozás. volt egy lehetőség. És egyébként én azt gondolom hogy a közhangulat is, amennyire visszaemlékszem rá. A közhangulat is olyan volt, hogy, hogy ezt a lehetőséget megragadva lehetett volna bizonyos dolgokban konszenzus teremteni. Tehát az alkotmányozni akkor nem úgy kellett volna, hogy a. Ah, uh, ó uh meg megfosztják a Jó, figyelj, Laci, hadd, hadd meslek el látni. neked egy történetet, mert, mert, mert csak ezen a szinten tudok beszélni. Volt valamikor 1993-ban, meg nem mondom pontosan mikor, és azt se tudom már minek kapcsán egy tüntetés a Bródi Sándor nyilván nyilvánvalóan az akkori magyar rádió tevékenysége okán. Le volt zárva a Bródi Sándor utca, mi ott az ablakban, néztük a tüntető tömeget, kíváncsiságból, meg érdeklődésből és ott egyszer elesett egy ember, mert fellögték, vagy megbotlott valamiben, fölnézett rám, vagy valakire, aki ott volt mellette, hát nyilvánvalóan nem rám nézett, csak fölnézett azokra, akik egyébként az ablakból azt megelőzően is nézték őt, hogy elesett, és azt követően is nézték őt, amikor ismét talpra állt, felénk nézett, és odaordított mocskos kommunisták. És olyan volt a történet, mintha mi lögtük volna föl. Soha a büdös életben nem fogom elfelejteni. Ez egy szép jobb, hogy összeppondol János, de mi ennek a tanulsága számodra? Az a, a, a az a tanulság, hogy én semmit nem tudok másféleképpen megérteni, mint hogy emberekkel egyfolytában beszélgetek arról, amit valahogyan differenciálnak, érzékelek, és próbálok rájönni arra, hogy amit én érzékelek fontos vagy fontostalan, és ha fontos, akkor vajon abban tudunk-e valahogy zöldágra vergődni, de ott az egy fontos kérdés egyébként, hogy mit jelent az, hogy zöldágra vergődni, az azt jelenti, hogy tudunk-e úgy tovább együttműködni, hogy adott esetben nem osztjuk Egymás nézetét, de a különbség nem akadályoz meg bennünket abban, hogy egy villamoson tartózkodjunk. És ebben folyamatos sikerek és kudarcok kísérik az életemet? Hát akkor a velem való beszélgetésből, amit részeg nyilvánosság előtt zajlik, okay. szerintem semmiképpen nem kéne emellett a Hamárigetről beszélünk újfent, fent, az egyértelmű tény mellett elmenni, amit, amit egyébként a vidék Magyarországban gondolok, már pedig az, hogy Budapest mindannyiunké. Tehát, hogy ez a nemzeti közösségé, és hogy a óta magára várató múzeum beruházások, azok ránk külfondosan. Igen, a de, a, de ez igen, de ezt ezt folyamatosan mindenki érzékelteti veled, hogy, tetti, igen, mert, hogy a, múzeumok, a múzeumok nem szenvednek hátrányt akkor, hanem a múzeumban épülnek. Ez könnyű kimondani, János. Csak van egy... Van egy, van egy ez, ez nyilván nem igaz. Ez részben azért, mert, mert itt egy, egy, egy konkrét, átgondolt, átfogó Ingatlan fejlesztésről van szó. Szóval azt a múzeumot, amit meg megterveztek egy bizonyos környezetben, azt nem meg megfogni és egy helikopterre át emelni egy másik környezetben. Hát az, az a múzeum már úgyse ugyanaz lesz, nem ugyanaz a, tenet, teljesen nem igazad, a környezet. Ebben neked teljesen az igazad az tényezet, van, íz, de most íz, ebben van, a szituációban mégse lehet más tenni, mint hogyha a budapestiek így döntöttek, ráadásul egy olyan embernek a programját támogatva, aki azt mondta, hogy nem liget, vagy ha liget, akkor úgy, hogy közben azok, amelyek nem valósultak, meg ne legyenek, akkor ezzel kapcsolatban ja, épp de, úgy, igen? János, rendben van, csak ezt tudod, mi amit te mondasz? Ez az erőlogikája. Ezen az alapon nem tudom, hogy miért várja bárki is a kormánytól azt, egyébként állami Hát jó, csak most akkor elkezdhetjük a beszélgetést, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, hogy az erő politikáját mennyiben halkalmazza a jelegi kormánykoalíció, azért abban nehéz lesz majd az bizonyítanod. Azt mondod, hogy a kormánytól joggal várja a magyar társadalom kisebbsége, akik nem rájuk szavazott, vagy a relatív többségekről beszélünk azért azt gyorsan szögezzük le. De a kormány tudjuk ne a, a relatív kisebbség, hogy, hogy, hogy, hogy egyébként az ő véleményeket az ő szempontjék. Ebben, ebben nem fogok veled vitatkozni, én nyilván valóan nagyon ideális... Én, az, én azt mondom, a... hogy nagyon idealista módon sose zárom ki annak a lehetőségét, hogy társadalmi konszenzus szülessen, <gül> vagy hogy tabularáza legyen, mit mind a kettőnek nagyon kicsi az esélye. Jó, tegnap, én tegnap, azt tegnap, mondom, tegnap, hogy az tegnap, a logika ami érvényesül, annak a logikának a küllői közé botot kell rakni, mint ahogy egyébként ezzel a szóképpel egészen más vonatkozásban Kövér László nem értek fel, de egyet, de hát ez van. Nem kell, hogy mindenben egyetértsünk, végre valami, valami, valami vitalkozunk, mert már is gyanúsak voltunk a rádió hogy túl sok mindenben pendülünk egy húron. Minden csak azt akartam hogy mondani, a főn emberek is megszavaztam a parlamentben a közszolgálatit, a közalapítvány kuratóriumában, akiket vélelben nem szavaztam volna meg magamtól, hogy nem jelöltem volna, inkább így fogalmazom, de éppenséggel a demokratikus legitimáció jegyében, illetve a kisebbségi vélemény tisztelbe tartása mellett én is és az összes képviselőtársamat a kormánypáltitációban karki megszavaztuk Debrecen Jósefet. Tehát megszavaztuk őt miközben egyébként azt gondolom, hogy az ő élet története, vagy politikai tevékenysége, a zárulásoknak, a története is nem... Evel sem történet, minimálisan hogy... se fogok egyet, vagy vitatkozni veled, én Ebreceri József, -e soha az éleben nem szavaztam volna meg, ha másik nem csak frakció fegyelemből, de akkor közben a népsportot is olvashattam volna. Megszavaztam, meg mert, mert ő volt az egyik ellenzéki jelölt. Értem, csak én... azt kérdezem, hogy akkor most ezt mire emeljük ki szemben Paul Péter megerősítésével, vagy Handó amikor a többség tolerálja a kisebbségnek az álláspontját. Most erre, erre hozunk példákat. Arra hozunk példákat, hogy egyébként arra hivatkozni, hogy azért kell leállítani múzeomborvázásokat a fővárosba, mert az emberek megszavazták Karácsony Gergelyt. Ez, ez mondjuk az évrendszerünkben a 222. év kéne, hogy legyen. De ebben neked teljesen igazad van. Egész egyszerűen oda Nincs jutunk. Más de hát oda, a, oda, oda jutunk vissza, el. ami nem a jognak a nyelve, hogy mit tudunk annak érdekében tenni, hogy a politikát, kivonjuk olyan témakörökből, ahova azok nem valók, hiszen akkor, amikor én Györgyevics Benedekkel szakmai dolgokról beszélgetek, amiben ő szerintem egy tízes skálán tízesre próbál helytállni, ráadásul olyan bátorsággal ebben a szituációban, tehát önmagában egy rendelkezésre állami Magyarországon nem 12 egy tucat, akkor valójában azzal ő se tud mit kezdeni, mert az nem ingatlan fejlesztési kérdés, hogy hogyan a városliget egy szimbolikus politikai térre. A kérdés az tudunk-e visszamenni oda, ahol még nem volt a Városliget szimbolikus politikai tér, és most tudunk-e tenni bármit annak érdekében, hogy a városliget visszanyerje a nem szimbolikus tér jellegét, és úgy viszonyuljuk hozzá, ahogy korábban viszonyultunk hozzá, és ami nem viszonyulunk így évek óta. Mert azt őszinte, hogy nem tudunk. és változás otta egyetlen egyszerűen tudtunk. Van egy nagy különbség a jelenlegi kormányzó erők és az ellenzék között. A jelenlegi kormányzó erők 98 és 2002 és 2010-t mostanáig is építették a várost. A többiek meg megakadályozták az építést. Kezdték azzal az SZDSZ időben, hogy lemondták a világkiállítást, még az MDF ö, kormány idején megszabadott világkiállítást. Aztán folytatták azzal, hogy, ö, hogy ö, 2010 után lefújták az olimpiát, és mi tovább. Tehát, de nagyon jó, ha, de nem tovább. De, de ebben tökéletesen igazad van. Ami de... A fővárosban megépült, bármi, a Szent László a Nemzeti Színházig, bármi, ami a nagy középítmény, középület és a többi megépült, az mind állami kormányzati beruházás volt. Egy sem a főváros beruházása. Amikor leégett a Budapest sportcsarnok, 95 és 2002 között az Orbán, első Orbán kormány, nagy támadások közepette, de megcsinálta ezt az új és fantasztikus papláztó sporttalérát. És még nem tovább. Itt mindig azt mondom, hogy mi valamit építeni akarunk. Mi akarunk építeni új múzeumot, föl akarjuk építeni a Budai Várat, akarunk építeni új sportcsarnokokat. ezt akarunk, azt akarunk, erre mindig azt mondják, hogy az nem kell. Nem mondják, hogy mi kell, meg csak azt mondják, mint itt nálunk Ferenc, Eb szem... az, az, az ellenzéke, hogy ne épüljön úszodan, nem épüljön helyetre járnunk, el, el. ez a legsúlyosabb politikai demagógia az a baj, hogy nem azt mondják ezt építsük, így csináljuk, és ezt akarjuk megvalósítani, hanem ennek a demógiával, hogy kevés a korházi ágy, meg hogy túl hosszúak a váron Én ezzel nem, e nem vitatkozom, én azt, én azt mondom neked, hogy itt mind a két szereplő belekényszerül egy olyan szerepkörbe, ami egyébként nem lenne kötelező szerepköre egy normális világban mert abban neked igazad van hogy az egyik alapvetően épít a másik pedig e e Na, ezeket törülök, Igen, de közben a másik nem azt mondta, hogy ne legyen olimpia a másik azt mondta, hogy ne legyen olimpia olyan körülmények között, ahol nem tudják azt garantálni, hogy annak a pénzügyi átláthatósága milyen is. Akkor megjelenik egy ne, olyan János, szempont, ne, amit ne, nem ne, lehet figyelmen kívül hagyni. Nem Én nem tagadom, hogy ilyen hang is elhangzott, de már a mozgalomnak azóta meg, hogy no olimpia. Hát és könyörgöm, egyetlen. valahogy el kellett hívni, vagy el kellett nevezni, nem ha, lehetett igen, neki adni igen. egy hadsoros nevet. Emögött mindig az hogy merjünk kicsit lenni, mert ez az ország úgy tudja megcsinálni. Mondtam neked egy héttel is, ugyanez volt százalány évelezett a parlament építése körül, és az összes nagy magyar közintézmény építése körül, mindig ugyanezek a hangok jelentek meg. Mindig jöttek a nagy, a nagy haladó hogy egyébként csak arra voltak képesek, hogy megmagyarázzák, hogy valamit miért nem lehet megcsinálni és aztán voltak olyanok, akik meg mindezek ellenére, mindezeken keresztül megcsinálták, amit meg kellett csinálni. Jó. Olvasd el egyszer, mert nem csak fizikai valójában megvalósuló épületekről beszélünk, hanem nagy szellemi teljesítményekről is. Olvasd el egyszer azt a vitát, ami a parma, parlamentben lezajlott a gyűjtemény létrehozásakor, amit ami, ami Kleberberg nevéhez kötődik. Vagy olvasd el azt a, azt a, azokat a vitákat, a, par a parlamenti vitákat, amelyek a szellemi honvédelem kérdésére voltak kapcsolatosan Trianó után vagy a közoktatás átkölödésével kapcsolatos vitákat, ami névleg képervezetthez kötődik, a nyolcszötes is költöztető bevezetése, amire már képervezettnek nem maradt ideje, az meg hóvanhoz kötődik. <kül> Olvassa ezeket a vitákat, és azt mindig megjelentek azok a hangok, amelyek megmagyarázták, Jó. hogy ez az ország miért nem képes arra, hogy normális közoktatással legyen. Én maga. ezt értem, és csak egy nagyon rossz képpel tudok számodra szolgálni, hogy én ezt értem, hogy a tubust az egyik eh, nem hagyja megnyomni, a másikról viszont azt érzékelem, hogy úgy nyomja meg a tubust, hogy abból nem a fokre, a fogkefére megy a fokrém, hanem olyan erővel nyomja, hogy az egész a falra fröccsen. A kettő közötti valami átmenetet szeretnék létrehozni. Hozzátéve, hogyha most valaki bennünket hallgat, akkor azt mondja, hogy ez egy furcsa reagálás arra, amit te mondasz, de egész egyszerűen nekem el kell döntenem azt, hogyha az én tárgyi ismereteim egyébként nem teszik azt lehetővé, hogy Hóman bábúniból és kréberből, kunóból leérettségizek nálad, vagy legfeljebb egy kettest fogok kapni, és az nekem nem áll jól, abval kezdjek el vitatkozni veled, amihez nem értek, hanem azt tudjam neked mondani, hogy itt egy olyan polarizálódás jön létre, amelyben mind a két fél sérül, és sérül közben maga a nemzet is, amely mérsékelt érdeklődést mutat ezen témák iránt, de ugyanakkor az idegrendszerit másféleképpen borzolják. Nem mondom, hogy ebben nincsen igazad, csak nem mindig vannak kompromisszumok. Hát olyan nincsen, hogy te valamit fel akarsz építeni, én meg nem akarom felépíteni, és a kettőnk között kompromisszum keletkezik, és mi lesz, hogy félig épül föl vagy ott marad a gödör, mint az első évek téren, hála hálajöstenek az is eltűnt onnan. Tehát, hogy gondold, gondold ezt légy, gondold ezt hol van itt a kompromisszum? És én azt mondom, hogy ebben az esetben bizony nem szabad hallgatni a húhogókra, mert különben nem lesz parlament, mert különben nem lesz nemzeti múzeum, mert különben nem lesz városliget, abban az értelemben, hogy városliget lesz, hát gondolja a millennium idők vitáira, hogy valójában milyen viták voltak, és hogy miért kellett a tervezett 1895-es dátumról 1896-ra tenni a millenniumnak a, az, az eseményeit. Értem, hogyha ha, ha azokra hallgatunk, azokkal akarunk kompromisszumot közni, akik az építkezés, a fejlődés, a gyarapodás, a szépülés, a szellemi és anyagi gazdagodás ellen beszélnek, <coughs> mindezt valamilyen hamis erkölcsi mázal leborítva, akkor soha az életben semmit nem fogunk csinálni, hanem, hanem csak elherváljuk az, élet, az életünket és a a lehetőségeinket. Én azt tudom neked mondani, hogy erre mondott... Valamit a nép itt Budapesten, miközben nem gondolta az országban. Mondtam ezért, neked az nem igaz, mert ez a számokból sem következik, mert nem ezért szavaztak karácsonyra, vagy valaki lehet, hogy ezért és csak ezért, de egyébként az ember. Szerintem, szerintem a karácsonyra alapvetően ez nem, egy, ez nem egy főpolgármester választás volt, ez szerintem egy szimpátia választás volt, a Fidesz mellett és ellen. Ezt nem az ellenzék nyerte meg. Az én véleményem szerint, miközben kurvára nem számít. Hogy én mit gondolok. Ez szerintem a Fidesz vesztette. El. Én azt tudom neked mondani, hogy azzal együtt, hogy ez részben igaz, azt tudom, azt tudom és ebben nagyon sok minden benne van, többek között ez a gyalázatos borkai ügy is. De minden esetre azt tudom neked mondani, hogy ha aznap parlamenti választás lett volna, és ugyanennyi ember ment volna, és ugyanígy szavaztak volna, akkor nekünk most a 199-es parlamentben 120 és 120 közötti mandátumunk lenne. Nem lenne kétharmadunk, de egy nagyon kemény e, e, stabil lenne. Ennyit egyébként a számarányokról de, de nem minden a szól. Mondom, hát de most ne arra, ugye. Te, te a saját érveid alátámasztására az, hogy az emberek egyébként karácsonyra szavaztak, hogy több ember szavazott karácsonyra meg az ellenzékre, mint a fővárosban, mint a fidesz én pedig azt szavadok, nem el, én, én, én azt mondom, hogy egy túlcselekvés. De nem beszélünk alapvetően de... erre hivatkozva, szétverni a magyar kultúra történetének egyik legnagyobb és legfontosabb beruházását. Ezt tudom neked mondani. Én ezt értem, de egész egyszerűen a népet a kormányzat olyan helyzetbe hozta, hogy ezzel a szimbolikus visszavétellel gondolja, gondol revansot venni azon, amin szerinted nem kéne, és ebben egyetértek veled. Nemi erőszakot követnek, hat erőszakot követnek el egy arra alkalmatlan tárgyon abból adódóan, mert ez a rendszer, ami van, erre kényszerítette őket, és én valójában azt mondom, hogy nem lehetne visszatenni a dolgokat oda, ahova valók, és hogy azt milyen sorrendben és milyen mértékben erre nem tudok válaszolni, csak azt érzem, hogy egy tors Ura következménye az, amiről beszélünk? A... az az igazság János, hogy annyiféleképpen lehetne van rajtunk, a kormányon és a Annyi mindenről lehetne. Figyelj, én egy dolgot áll. tudok, figyelj, én hadd mondjak vagyok, meg én egy példabeszédet, és aztán na, abba jó. hagyom. Egyszer beszélt a Pálfi István a Nagy Boldizsárral, a szlovákokkal valamiféle egyezményt írtunk alá, és mondta közvetlen a déli krónika, hogy ez elég feszes, és mondta Pálfi István a nagy boldizsárnak, hogy és a vonalban nagy István, és akkor mértéktelen hallgatás volt, és akkor egyszer csak a nagy boldizsár azt mondta, hogy boldizsár, de a Pálfi István egyáltalán nem mondta azt, hogy bocsánat. És akkor azt kérdezte, valamit érzékelte a Pálfi, és mondta, hogy hát mekkora jelentősége van annak, hogy megszületett ez a nem tudom micsoda. És akkor mondta a nagy boldizsár, hogy nagy. És akkor ugye a, egy, egy, egyre nagyobb időzavarba került a pálfi, mert hogy a nagyboldizsár egész egyszer abból adódó, mert nem gondolt elnézést kérni tőle. Nem tudom én arról, a nagyboldizsárral épp úgy nem beszéltem, mint ahogy nem beszéltem a pálfival, én csak egy döbbenetes, másfél perces beszélgetést érzékeltem, amiben valaki feltett mindenféle szempontból akceptálható kérdéseket, és a másik fél szavas válaszokat adott abból adódó, mert volt valamiféle ellenérzése a beszélgetés kezdete okán, és aztán de belül egy nagyon furcsa, számúra felejthetetlen beszélgetés a déli krónika elején. Ugyanez vonatkozik abban az együtt, arra az együttműködésre is, ami Magyarországon van, aminek következtében továbbra is a Pálfi István és a Fidesz az ország vezető hatalma, de a másik oldal zavarba hozza őt azzal, hogy egyszabas válaszaival nem tud mit kezdeni a hatalom. Ezt, én ezt érzékelem. És ez az egyszabas válasz most az, hogy ne legyen Nemzeti Galéria, ne legyen e, be, e, városligeti Színház, és ne legyen Innovációháza, ami nem jó válasz arra egyébként, hogy valakinek nem tetszik az alaptörvény, mert a kettőnek így nincs összefüggése. Ne legyen háza ott egyébként, ahol korábban a... a... A közlekedési múzeum épülete át, itt is én majd a nagy hazugság, hogy ott is zöld volt, vagy nem tudom, mit fognak kitalálni ennek az indoklására, de ahol, ahol évtizedekig állt a közlekedési múzeum, ott, ott ne legyen innovációs háza. Egy olyan épület helyén, amit egyébként a mi kormányunk bontott el, mert, mert nem volt jó állapotban, volt, mértatlan volt, alkalmatlan volt, és a rekonstrukció. Azt, azt is meg hogy akad akad igazad a igazad van, van, de amikor indulatok állnak szemben érvekkel, és ez pro kontra előfordulhatott, ez az, er, ott ez Hát, bocsánat, én azt meg kell mondani, azt tudom hogy nekünk vannak érveink, nekem is vannak érveim. Az nem érv, hogy többen szavaztak Karácsony Gergelyre, mint Alós Istvárra. Ezt tudom neked mondani. Egyébként pedig a... Hát ugyanez vonatkozik az országgyűlési választásra is, és az alkotmányra is. Mi a különbség? Nem, bocsánat, bocsánat de ott, ott, ott egy politikai legitimációs folyamatról beszélünk. Itt is egy legitimációs folyamat történt. Itt meg nem, a legitimációs nem, nem, az, folyamat másra Az egy politikai legitimációs folyamat volt, ahol egészen mások voltak a feltételek, a tétek és a körülmények. És ahol egyébként, ahol egyébként a, a négy év... Kormányzati munkájáról és kétszeros többségének politikai döntéséről született ítélet. Itt pedig nem erről van szó, akár is nézzük, helyhatósági választás volt, és nem népszavazás a légett projektről. Bár lehetett volna népszavazás, de ezt nem tette lehetővé a politika. Mint hogy az Olimpia is úgy érte el a sikerét, hogy nem volt népszavazás. Elég szomorú. Én egy egyet vigasztalódok, és ezt tudom neked is csak mondani, hogy hála jó Istennek, hogy arra megtanított bennünket a történelem, hogy a hogy a, a a nagy leépítők, a nagy dekonstruktörök, a nagy szabotörök nevét csak kivétel se ritkelté föl. Lásd Matuska szilveszter, aki felrobbantotta, hogy a. a... Jó, de az ellenzék nem Matuska Szilveszter. Igen. Jó, csak azért. ezt, ezt kell Ez mondani, már... hogy hála jó Istennek azoknak a nevét, akik fölállnak most is a parlamentbe, és maraságokat beszélnek fontos beruházásokról. Nem is akarom mondani a nevüket, mert nem akarok hozzájárulni ahhoz, hogy egyébként minél többen ismerik őket, hogy emlékezzenek rájuk. Tehát az önemüket ki fogja vetni magából a nemzeti emlékezet, nem méltó akar, hogy emlékezzenek rájuk. Azokra fognak emlékezni, akik valamit építettek szellemi és anyagi értelemben is. Azokra emlékezik a nemzet teljesen joggal és büszkén, akik, akik nagyszerű dolgokat hoznak létre. És nem feltétlenül arról van, hogy fizikai valóban no, hát óriás épített e e e érintek. A tekintetben majd száz év múlva, mind a ketten az ibolyák alól fogjuk figyelni azt, hogy a nemzeti emlékezet kikre emlékezik, mert hogy annak érdekében lehet tenni, hogy a nemzeti emlékezet kikre emlékezzen, de azt 2019-ben megmondani, hogy ez kikre is fog vonatkozni, az egy olyan magabiztosságra valami nem hiányzik. Mert én mondtam neveket és sorom. Nem csak azt, azt mondod, hogy kikre fognak visszaemlékezni. Hát mindenkorban azokra emlékezünk, akik nagy teljesítményeket tettek az asztalra. Nem, nem azokra az írókra emlékezünk, megtalálunk róla, de az érdemű, az ellenállók, akik azok, nagyszerű akik... míveket írtak. Igen, de néha az ellenállók azok, akik a nagy teljesítményt adják, és nem azok a királyok, Mondjál akik... példát! Mondjál példát! Na tényleg, mondjál, mondjál példát! Somoerity, Bor? Igen, emlékszünk rájuk! Kumbéla? Igen, emlékszünk rájuk! Mondjál példát! Azokra nagy ellenállók, akik nem attól lettek a történelmi emlékezetben nagyszerűek, mert mert valóságos bűnöket a meg, is itt a nagyszerű politikai teljesítményt tettek le az asztalra. Lásd, lásd, 56 forradalmárai és hősei, akik az életüket is áldozták a hazáért. Ők ellenállók voltak, de ő rájuk miért nem vagyunk büszkék, de ők nem lerombolták mások fizikai és szellemi teljesítményét. Nem megakadályozták, azt, hogy a tehetség utat törjön magának. Én nem Samueli Tibort és nem Ságvári Endrét akartam mondani, én neveket se akartam mondani. Én egyszerűen csak azt érzékeltem, hogy azt szerettem volna érzékeltetni, hogy néha az ellenállás marad meg, és nem pedig az, aki a hatalmat gyakorolja. Miközben ezeket nem kötöttem feltétlenül nevekhez. Hát pedig én nagyon várom a példáidat, hogy azok a néhák, mert ha csak néha van, akkor azokat rögtön tudod is mondani, hogy kik azok és mik azok. Nem, erre, ebből a szempontból erre nem készültem. És, és ezt a jellegi helyzetet uh, értelmezve, én a jelenkóra vonatkoztatva senkit nem tudok mondani, a, a múltban meg nem szeretnék ez ezügyben történelmi vizsgát tenni. Még egyszer mondom, az előbb is mondtam neked, hogy nem szeretnék se Klebersbergből, se Ságváriból, se Samuelliből leérettségézni. Én másról beszélek. Innen fogjuk folytatni. Köszönöm van a, a beszélgetést. Én is köszönöm. Megjavult a vágóprogram. nulla, és ha van mire Majdnem ugyanarról beszélgettünk Elsimó Lászlóval, és mégsem. Jó reggelt! Jó reggelt, Palgóta József vagyok. Hát, nagyon nehéz volt nekem ez a beszélgetés, voltakkor nehéz volt uh, most hallgatni az Elsimont, mert nagyon durván viselkedett, képzelt el azt, amikor még be is hozza a témába az Erzsébet téri Gödröt, és... Remélem, hogy nincs olyan budapesti, aki elfelejtette volna, hogy mi történt a négyes metróban, miért lehet harmad annyi. És az erzsébetéri gödör is kinek a nevéhez fűződik. Ez mind az Orbán műve, aki csak elpusztította ezeket azért, mert nem ők hozta létre. És a felévő színház pedig egy, egy szarkofág, egy mementó. Szóval én ezt nagyon durvának tartottam. 0614890999 és egy 06 Csak hogy értsék, hogy alapvetően engem az befolyásol, hogy azon kívül, hogy az igazságérzetem szerintem tökéletesen működik, valójában közben mindarról úgy szeretnék tudni, ahogy adott esetben a beszélgető partnerem tud, már pedig Klebersberg kuno és a Városliget építési szabályzatából egyaránt naponta levizgázni ötösre, nem tudok. Miközben ezekről a témákról beszélgetek, és valamit szeretnék megjeleníteni. Valamit szeretnék megjeleníteni. Most csak belebonyolódni tudnék a szövegbe. Ugyanez vonatkozik a pulai történetre. Nem vitatom azt, amit Gaudi Nagy Tamás mondott. hogy nagyon érdekes beszélgetés volt. Az a konstrukció, ami ott létrejött, abban szerintem igazságos eredmény nem tud születni. Gondolják el, hogy egyrésztről, hogy buktak el, vagy botlottak meg Első László, vagy Füries Balázs más-más okból. Egyik, aki azt mondta az ATV-ben, hogy ő szívesen vitatkozna Karácsony gergely miközben Karácsony Gergelynek van valamire mandátuma, Elsimon Lászlónak pedig nincs. Füries Balázs pedig hogy mondta, hogy szívesen látják a közfejlesztések tanácsában majd valamikor november végén, amit aztán megoldott a miniszterelnök, és azt mondta, hogy holnap. <tos> Ugye ma lesz a közgyűlés alakuló ülése 11 órakor. Azt mondja a Fideszti, mi nem kérdeztünk meg benneteket a Városligetről, mert nem akartuk azt, hogy ö, ellenálljatok annak, hogy mi jót akartunk, jót akarunk és lesz nektek nemzeti galériátok, lesz nektek ez meg az. A fővárosi közgyűlés pedig azt fogja mondani, hogy ti a mi akaratunk ellenére ne akarjatok nekünk jót. A kérdés az lesz-e itt harmadik állapot? Én jelenleg itt a Stregova utca 3-ból 8 óra 18 perc, 20 másodperc nem látom esélyét. Mintha rossz és rosszabb közül tudnék választani. Egyetlen dolgot tudok tenni, ezeket megemlíteni és felajánlani azt, hogy beszélgessünk róla. Beszélgessünk róluk! De hogyan lehet értelmet találni majd Orbán Viktor és Karácsony Gergely találkozóján, ahol potenciálisan a miniszterelnök és a miniszterelnöki jelölt fog egymással szemben ülni, és valójában ez egy tízes skálán minimum négyesre befolyásolni fogja a beszélgetésüket. 06148909999 és 063671161, ha nem hívnak, nem fogunk beszélgetni. Buda... Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Pillanatnyilag van Nemzeti Galéria. Csak ezt akartam mondani. De ezzel nem mondott semmit, asszonyom. A Város Budapest a leginkább emblematikus közparkja, amely mind a környezeti jelentősége, mind pedig történelmi múltja miatt szimbóluma is annak, hogy miként viszonyuljunk teljes értékű városi zöld területekhez. visszagondolnak mondjuk egy 8 évvel ezelőtti pillanatra senki nem mondta volna azt, hogy a Városliget Budapest emblematikus parkja és senki sem mondta volna azt, hogy szimbólum. X év alatt emblematikus közpark lett és szimbólum. Ez magában az előterjesztésben van. Maga a borzalom. Néhány éve ezért ki nem tudtuk volna mondani azt a mondatot, hogy történelmi múltja miatt a Városligetnek szimbóluma annak, hogy miként viszonyulunk teljes értékű városi zöld területekhez. Egyáltalán nem. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019 évi általános választását is budapesti polgárok... Nem, a választását a budapesti polgárok egyértelmű felhatalmazás adtak arra, hogy a Városliget túlzó beépítésével szemben a fővárosi önkormányzat lépjen fel. Jó reggelt. jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szeretném elmondani a véleményemet az első folytatott beszélgetés egy részével. Gyakran hallom tőle is, meg egyéb kormányos közelettel azt az érvelést, hogy azért igazol, látják igazolva a saját véleményüket, mert hogy megnyertek a parlamenti választást. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez teljesen hamis dolog, mert az, hogy valaki párt, megnyeri a parlamenti választást, az csak egy lehetőség arra, hogy csináljon valamit jól, de ezt nem lehet igazolni az összes cselekedéségek azzal, hogy ők megnyerték a parlamenti választást. Ez nem létezik, hogy mindenki ugyan arányban egyetért velük, hogy mindenkik rá hát Nézze, az, aki számarányokban akar gondolkodni, azt visszaigazolja. Hát ha számarányokban visszagondolva, akkor lehet, hogy azt igazolja, de hát a, hát akkor meg a, a ő, lakocsának a döntő többsége nem biztos, hogy minden el egyetért, amit egyébként szavazáskor hát ez egyéb indokokkal ez is így van, meg akkor lehet előjönni a választási törvény anomáliáira, de a kérdés az, hogy ez hova vezet? Hát sajnos ide vezet, hogy ez valaki megnyerő oda vezet, mintha én, mint én az igazságérzetemet attól tenném függővé, hogy önök egyébként szavazati arányokkal ezt igazolják-e vagy sem. Én nem tartozom ezek közé. De nem hát is vagyok De Egy választás megnyerése nem igazolás uh, arra, hogy azok attól kezdve minden kell ugyanolyan, arra, legalább a többség egyetért. Ez egy teljesen hívás dolog. Erre figyelemmel javaslom azt a fővárosi közgyűlésnek, hogy a Liget Budapest projekt keretében tervezett olyan beruházások, amelyek kivitelezése érdemben még nem kezdődött el a városlegedben, ne kerüljenek megvalósításra. Tehát nem, lesz ne, nem, nem az, hogy nem építik fel őket, nem kerülnek megvalósításra. Valamint azok tervezett területén zöld felület kerüljön kialakításra. Javaslom, hogy különösen ne értsen egyet a fővárosi közgyűlés azzal, hogy az új Nemzeti Galéria megépítésre kerüljen. Azon kívül, hogy a Nemzeti Galéria sose kerül megépítésre, tehát a magyar talánsága az az ígbe kiált, de sikerült a Nemzeti Galériát fölébe helyezni az innovációházának és a Városligeti Színháznak, és ez semmi mással nem magyarázható, mint a mostani nemzeti galériának a várban létével, a karmelitakolostorral, azzal, hogy a király a várba költözött, király idézőjelben, és tesz például egy olyan mondatot itt az előterjesztő, aminek az indoklása teljes mértékben elmarad, és közben az egekbe kiállt az értelmetlensége. Javaslom, hogy különösen ne értsen egyet a fővárosi közgyűlés azzal. Ez a mondat mit jelent? Van olyan, hogy valamivel nem értek egyet, és különösen nem értek egyet. Az mi? És ha valamivel különösen nem értek egyet, akkor annak nem kéne megadni ebben az előterjesztésben a magyarázatát. És akkor én most fideszes vagyok azért, mert kifogásolom ezt az egyébként szerintem kifogásolható szövegzetet. A kormány az elmúlt hetekben kifejezte azt a szándékát, hogy a budapestieknek a választásokon kinyilvánított akaratát tiszteletben tartja. Erre figyelemmel arra kérek felhatalmazást a fővárosi közgyűléstől, hogy a kormányjal való tárgyalásokon képviseljem ezt az álláspontot. Ebben lévő csúsztatást azért ajánlom szíves figyelmükbe, mert amikor a választásokon kinyilvánították az akaratokat a fővárosiak, abban inkluzíve lehet, hogy benne volt a Városliget, de arra ezen túl majd egy külön kérdést szeretnék. Ön egyébként kit javasol? Karácsony Gergelyt vagy Tarlós Istvánt? Karácsony Gergelyt különös tekintettel arra, hogy megválasztása esetén ne valósítsa meg a Városliget projektet. A kormányjal folytatott tárgyalások adnak lehetőséget arra is, hogy a városégedbe tervezett új épületek esetlegesen más helyszínen megvalósulásra kerülhessenek. Hát igen, és még számtalan más dolgot is. És erre is felhatalmazást adtak az emberek? A Városliget, mint Közpark jövőbeli fejlesztésének részletes irányait a budapesti pár polgárokkal egyetértésben kell kialakítani. Ezért javaslom, hogy egy új városligeti építési szabályzat vész koncepciójáról induljon el a társadalmi egyeztetés. Ezzel párhuzamosan szükségesnek tartom a hatályos vész módosítását is, annak érdekében, hogy az új szabályzat hatályba lépéséig se károsodhasson tovább, a Városliget közpark jellege javaslom tovább, hogy a Városligetnek a kulturális örökségünkben betöltött szerepe, elismeréseként megfelelő előkészítés után a Kezdeményez a város egy történeti kertti harmadik alpontban benne van, hogy felhatalmazza a főpolgármestert, a közgyűlés, hogy a fenti döntések érvényesítése érdekében folytasson tárgyalásokat a kormánya, amelynek eredményéről tájékoztassa a fővárosi közgyűlés, felkéri a főpolgármestert, hogy a tárgyalásokon, a kivitelezésükben folyamatban lévő városlegeti beruházásokkal összefüggésben az UNESCO világörökségi bizottságának agájait osztva a lehetőségekhez képest érvényesítse a világörökség védelmének szempontjait, mint tudják, ezek a kifogások alapvetően a biodommal és a város, a néprajzi múzeummal voltak kapcsolatosak, mint azt a szaksajtó egyébként megemlítette, amelyek egyébként már az előkészítés olyan fázisában vannak, hogy abban az UNESCO agájait csak szorozni lehet osztani, nem? Tehát, hogy ezügyben egyébként mire kér felhatalmazást a főpolgármester, arra őszintén kíváncsi lennék. Szerintem a tévedés kockázatával itt háború készül. Amelynek nem lesznek győztesei. Vesztesei annál inkább. 06148909999, és 0636771161. Szeretném, ha felhívnának és mondanának egy mondatot, én azért szavaztam karácsony Gergelyre, mert... és egy indokot hoznának fel egy és 0636771161 alapvetően az internetre való átmenetelem ellen vagy, vagy legalábbis, hogy ez az egész konstrukció ugye az zavar, hogy ebben a műsorban ha bár egy kicsit túlszereple magam, de mégiscsak alapvető feltétel az önök jelenléte. Az újságírás ott vált hatalmi ágá, ahol már nem kérdezett, hanem egyszerre kérdezett és véleményt formált. Aztán már csak véleményt formált. Azért szavaztam Karácsony Gergelyre, mert... Nem kárhostatom önöket, de ha nem telefonálnak... Érdemesek föl kéne hívnom a nevest. kívánok úr, Mert benne volt bizony aliget. És ha még egy mondatot hozzá tehetnék? Igen. Itt előttünk építik a Waterfront ö, ö, lakótelepet, én csak annak hívom. 1400 lakás. Velünk szemben 14 emeletes ház lesz. Most a tizedikről gyönyörű kilátás van egész Buda, egész Pestre, magyar És itt is a kutya senkit nem kérdezett meg, hogy építhetnek egy a helyre 1400 lakán. Jó réged. Jó Jó A stadion stop miatt. Azért, mert a stadion sok minden más is szimbolizálnak és ennek vége kell, hogy legyen. De stadion stop. 06148909999 és 06367 71161. Azért szavaztam Karácsony Gergelyre, mert... Jó kívánok, a legkisebb rossz miatt szavaztam. Azért szavaztam karácsonyi gergeire, mert 06148909999 és 0636771161. Jó, reggő. Jó reggelt kívánok, vastagom benne volt eddig, ezt köszönöm szépen. Azért szavaztam Karácsony Gergelyre, mert 06148-909999 és 0636771161. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Egy megy, egyetlen egy megjegyzést... Ha nem... Hello. Én nem fogom Önt nosogatni, ha nem beszél csak itt a rádió közbeszólt a, a fiala műsorral beszél. azért szavaztam karácsony gergeire mert 0614890999 és 0636771161 jó reggelt jó reggelt azért szavaztam mert változást szerettem volna Azért szavaztam Karácsony Gergelyre, mert 061 99 99 és 06 3677 Jó, Jó reggelt! Jó reggelt! Jó a feleségem azt mondta, hogy rák Jó reggelt! Jó reggelt, mert a Fidesz nem Fidesz párharcban ő képviselte eséllyel a nem Fidesz oldalt. Azért szavaztam Karácsony gergeire mert 06148 és 0636 Jó reggelt! Haló, jó reggelt! Kívánok! Én azért szavaztam többek között mert említette, hogy az önkormányzati, laká... az önkormányzati lakásokat említette, mert a családom bérelt lakásban lakik. Horribilis összeget fizet egy primitív lakásért. Köszönöm szépen! Én is! Győröget. Azért szavaztam Karácsony Gergére, mert 061-4890-9999 és Jó 06 Győrögöt! Jó reggel, azért szavasztom a karácsony gyergelyre, mert átlátható, ellenőrizhető hatalomgyakorlást mondott ígért. 061489 és 063677 Én nem szavaztam karácsonyi mert nem a rombolást a szavazok. A... Jó reggelt! Jó reggelt! Én azért szavaztam a karácsony elvőre, mert belegem volt pont ebből az arrogáns attitűdből, hogy az ellenzék az mindig csak rombol, semmit nem fog tudni létrehozni. És hogy minden uh, alkotás és uh, nemzeti eredmény az uh, ehhez a oldalhoz kötődik, ami most van hatalmon az országban. Azért szavaztam karácsony gergeire, mert 0614890999 és egy Jó reggelt, Vágnán! Azért szavaztam karácsonyi gerője, mert nem akartam, hogy Tarlós István legyen a főpolgármester. Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont hallása. Jó reggelt! Jó reggelt, stadionstopp miatt, a bérlakás építés miatt, és a római és a liget megmentéséért, és a zöld Budapest miatt. Köszönöm. Köszönöm. Jó reggelt. A bérlakásépítés miatt, Jó és a római és a liget megmentéséért, Jó a Budapest miatt. Jó reggelt. Köszönöm. Köszönöm. Viszont a Mert? Úgy tudom, hogy az uniós biztosokat valamikor december közepére hívják össze egy búcsú partira, amiből az következik, hogy könnyen lehetséges, hogy még 2019. december 31-én is ők lesznek. Sőt, valamikor 2020-ban lesz így csak változás. Igen, hát kicsit völgős az átmenet. És mitől? Hát ennek vannak részint egyszerű nemzeti okai is, tehát például az, hogy a román biztos hogy nagyon lassan akar előállni, az a román belpolitikától függ. De alapvetően azt nem arról van szó, hogy amikor voltak a választások, illetve amikor már az európai uniós választások, és amikor abból utána fölállt egy, egy politikai erőtér, az szereplők nem jól mérték föl szerintem azt, hogy mi az, amit lehet, mi az, amit nem lehet. Vagy fontosabbnak tartottak bizonyos dolgokat, mint a stabilitás. Nem biztos, hogy jövőttető. Mit tekintettek fontosabbnak? Hát személyes, meg pártpolitikai, meg, meg egyéb ambíciókat. Amikor ugye fölállt egy olyan rendszer, amelyben eleve nehezebb volt már egyetértése, mert korábban, ha a néppárt és a szocialisták vanból megállapodtak, az nagyjából át. Most a néppárt és a szocialisták együttesen se bírnak többséggel, tehát többel kellett, több pártal kellett egyezkedni. Nagyobb volt természetesen a, a beleszólási lehetőség a többieknek, nagyobb volt, ha úgy tetszik, a, a demokratikus háttérzaj. És hát ennek ez is a következménye, ez, Azért én ezt a nagyon drámainak nem tehát igazából nem az a fontos, hogy mikor állt a bizottság, hanem mit fog csinálni. Például milyen költségvetése Ja, és még valami van, ami szintén elvonta az erőket és a figyelmet a Brexit. Tehát a Brexitnek ez a borzasztó mellékhatása, hogy... Hát én úgy tudom, hogy még az is felmerült, hogy legyen mégiscsak angol biztos is. Hát ezzel lennie kell. Tehát, hogy mondjam, ha betartjuk a szabályokat, pont úgy, ahogy vannak angol képviselők is, vannak, mert ugye azokat is meg kell választani pont meg a logikának megfelelően kéne angol biztos is. Nem tudom, hogy végül lesz-e, mert hát ugye egyelőre még függőben van a dolog, mert, mert még ugye nincs, nem állt fel a bizottság, meg még addig el elben kiléphetnek, de mindez nem csak a, hogy mondjam, a jogi oldala volt az, amit ami problémását ez a Brexit-et, hanem az, hogy egyszerűen elvonta az oxigént, elvonta a levegőt. Mindenki olyan hülyeségről beszélt, amiről, amiről nem kéne beszélni, mert végül is nem, nem az a lényeg, hogy nem az a lényeg, hogy milyen az angol belpolitikai helyzet, hogy hogyan oldanak meg egy, egy eléggé bonyolult feladatot, amit saját maguk akasztottak saját maguk nyakába, hanem hát itt Európáról lenne szó, szóval amelyben az angolok ebben a kormában nem vennének. És mi lesz a költségvetésre? Nem tudom, de lesznek meglepetés. Szerintem. Mire gondolsz? Hát ugye a, azok az országok, amelyek a fő hasonélvező Mit volt, gondolunk az... arról, hogy a gazdaság lassul? Mit gondolunk az elkövetkezendő időszakról? Fontos ez, vagy legfeljebb úgy, mint az időjárás? Nem, hát ez természetesen fontos, de ez egy másik sík. Tehát az, hogy a gazdaság lassul, az, az, az, az egy másik síkon történik, mint az, hogy milyen lesz a költségvetés. Mert ugye a költségvetésnek egyébként ilyen tendenciákra nem kell lennie? De igen, hát ugye a mindenkori nemzeti jövedelemnek ugye az egy vagy nem tudom, egy egész valahány százaléka lesz, ha lesz. Tehát ha, ha ez kicsi, akkor nyilván a költségvetési kisebb, de, de egyelőre ugye a költségvetés alatt mi még mindig az elvekről beszélünk. Tehát arról beszélünk, hogy, hogy milyen megfontolásból fizessenek be, milyen elvek alapján fizessenek be, és milyen elvek alapján osztanak el. Most Ebben milyen ottánk? átalakulás várható? Hát például a mi számunkra, akárhogy nézem, csak negatív lehet. Már nem tudom, nem biztos egyébként, hogy ez negatív. Tehát nem biztos, hogy mindig azok az országok járnak jól, akik, akik megcsapolják a többieket. Szóval azért én inkább a nettó befizetők gazdaságában lennék, vagy a nettó befizetők állampolgára lennék. Már úgy értem, ha az, a az, az lehet tudni, katni. hogy az ő szempontjaik mik lesznek? Igen, hát azzal, hogy az angolok kiesnek, ebben két lehetőség van. Vagy a többiek, a többi befizető pótolja, vagy kisebb lesz a torta. Az utóbbi tűnik valószínűbbnek. Hát igen, vagy, vagy valami szimbolikus kis torta van, amit nem nagyon lehet látni. Na most az, amit mi mindig elfelejtünk, vagy nem tudom, hogy elfelejtjük, amikor éppen brüsszel leszünk, vagy figyeljük az európaiakat, meg nemzeti önrendelkezésünket domborítjuk, hogy mi vagyunk per fő a legnagyobb haszonélvezői az Európai Uniónak. Tehát per fő mi kapjuk a legtöbb pénzt. Van, aki többet kap, de azért a nagyobb ország. Na most ebből a szempontból Magyarország van, ha úgy tetszik, a legsebesszetőbb hát, helye. de mondom, én, mint közgazdát, nem vagyok benne egészen biztos, hogy mindig az a jó, ha ráállunk egy olyan hát, gazdasági, vagy, vagy költségvetési pályára, aminek az a lényege, hogy a, a német adófizetők finanszírozzák a mi aztán majd csak lesz valahogy. Valójában jaj, az ezt... a tény, amiről te beszélsz, az minek tudható be? Magyarország helyzetének, Magyarország lobby politikájának? Nem. nem, tehát ez egy alap helyzet. Ez egy alaphelyzet, ebben Magyarország politikai nem játszik szerepet. Na most az, hogy... De most arra való válasz mi kapjuk a legtöbbet? Ja nem, az így alakult az Az érdekes, hogy miért így alakult ki. Nem tudom. Tényleg nem tudom racionális Legtöbbet, vagy viszonyítva a legtöbbet? Viszonyítva a legtöbbet. Persze. perfő, mi kapjuk a És ez minek tudható be? Minek köszönhető? Minek az amikor Hát amikor elven itt szabályok, mindenfajta hát ilyen algoritmusok vannak, így jött ki matematikailag, de persze ez, ez így nem igaz, mert erre mindenfajta tárgyalások, mindenfajta megállapodások is rátettek, vagy elvettek belőle, de hát egyrészt például, ugye mondok egy példát, a budapesti körzet az elve nem kaphat semmit, mert már nem, nem ez, nem elég szegénye szegénynek kell lennie ahhoz, hogy kapják mi. Akkor minek tehát, tudjam be azt Karácsony Gergelynek azt a javaslatát, mely szerint a B4-ek fővárosai önállóan állapodjanak meg Timmermans. Ne segéről beszélt, tehát hogy mondjam, támogat. Az egy más dolog, hogy amikor vannak Európai Uniós közös programok, amelyek nem fügnek attól, hogy te mostan rászoruló vagy, vagy sem, akkor, akkor ott már más elvek szerint osztják a pénzt. Ugye itt vannak az agrár támogatások, ami hát egy, egy borzasztó anakronizmus, hihetetlen pénzek és, és semmi értelmük nincs. De hát politikai okokból senki sem meri összeakasztani a bajság Amikor saját. azt mondtad, semmi értelmük nincs, azon mit kell érteni? Hát gazdaságilag nincs értelme. Gazdaságilag nincs értelme, mert most arra nem is beszél, hogy nem is azok kapják, akik, akik a Magyarországon egyértelműen nem azok kapják, akik rászorulnak. Ez egy, ez egy járadék, ez egy, ez egy megfejése az európai tehének, amelyből... Ez uh, csak a Magyar Magyar... vonatkozik? Nem, nem, máshogy is. Ha, so, azért a, én nem tudom most összehasonlítani, én nem vagyok ennek a területnek a specialistája, de uh, azért azt hiszem az, az hogy, hogy, hogy nálunk tényleg egy-két ilyen, ilyen kormányközeli nagy ember uh, vagy nagy gazdaság lenyújja a pénzeket, ez azért máshogy nincs. Tehát uh, ott tényleg a, egy kicsit jobban osztják de ott is biztos van minden, és a francia parasság érdekeire Macron miközben ugye általában a racionális és globális. Amikor a azt mondod, hogy lenyújják, mondja. akkor valójában arról van szó, hogy önös érdekei okán és módján használja föl? Hát nem, hát Magyarországon az történik, hogy a terület alapja a támogatás mindenfajta állami és kormányzati, és, és, és, és haveri alapon megszerez valaki vagy, egy, vagy a Földet, vagy a, vagy a Földnek a, a művelési jogát, és aztán utána megtartja meg a markát az európai pénzekért. Ez egy teljesen tiszta, egyértelmű üzlet. És az teljesen nyilvánvaló egyébként, hogyha a mechanizmus ilyen, ha akkor egyébként magának a költségvetési perióduson belül ezen nem változtatnak? Na most... Igen, a költségedi területen belül nem változott, tehát ez a stabilitás mert tehát Magyarország azért kapta meg az összes pénzt eddig, bármilyen rossz fiú volt, bármennyit lopott belőle, bármennyit sikasztott el az bár bárhogy mondta, hogy hát itt borzasztó dolgok vannak, mert amit oda van ítélve, azt ki kell osztani, ez egy bürokratikus szervezet, ez, ez ugyanmi... Mi mindig ilyen ördögnek állítjuk be, amelyben összeülnek az öli, al- és főördögök, és meghatározzák, hogy hogy fogják bántani Magyarországot. Pont ellenkezőleg, ők ezek azért vannak, azért veszik fel a fizetést, hogy mindenki megkapja azt, ami neki jár. Ez, mondom, ez, ez olyan, mint, mint egy, egy nyugdíjkassa. A nyugdíjkasz se gondolkodik azon, hogy jogos-e vagy nem jogos, ő neki ki, ki kell fizetni minden év hónapban a, a nyugdíjat. Ezért történhetett meg az, hogy, hogy Magyarország tényleg minden pénzt lehívható. Na most, most jön egy olyan elem, amiről eddig nem beszéltem, hogy miután meg lesz az olyan, amilyen költségvetés, amelyben szerepet fog játszani, az, hogy ezek az országok amúgy hogyan viselkednek. A, milyen a jogállamiság helyzete, és nem azért, hogy ö, ilyen demokratikus elveket lehessen vasárnapi beszédekben számon kérni, ez is fontos, ez is, ez is része az európai identitásnak, hanem azért, mert ahol nincs jogállam, ott nem lehet tudni, hogy a pénzek... Oké, okay, akkor hogy... ezzel kapcsolatban két kérdés. Egyrészt van-e olyan strikt jogállamiságról alkotott kép, amelyet mint egy négyzetháló rá lehet borítani az európai térképre, és kimutatja, hogy hol van jogállam és hol nem, és ha egyébként létezik ilyen, akkor mi lesz a konszenzusos szabazással? Nincs és van. Tehát egyrészt természetesen nincs, tehát az ördög mindig a részletekben búvik meg, ugye mindenki jogállam, mindenhol minden tökéletes, Magyarországon is tökéletes, mindig bebizonyítottuk, hogy mi aztán mindent betartunk. Másrészt azért, hogy mondjam, a politikusok se hülyék, vannak politikai érdekek, amelyeket figyelembe vesznek, vannak táncrendek, amelyeket betartanak, de amúgy pontosan tudják, hogy Magyarországot hova helyezzék, hát olvasta a nyugat-európai sajtót. Magyarország ott van, ahova, ahova, ahova sikerült ledolgozni a magát, jogállamiság szempontjából egy párja. Na most ennek azért lesz hatása nyilvánvalóan arra is, hogy hogyan hoztják el a pénzeket, meg, meg hogyan fogják folyósítani, mint ahogy lesz hatása arra, arna, arra is, hogy, hogy az aparátus hogyan működik. Eddig ez még nem fordult elő, de én ilyenkor mindig elő szoktam venni azt a példát, hogy hogyan sztrájkolnak a vámosok. Mert ugye az egy fegyveres test, nem szrájkolhat. Mégis vannak vámos sztrájkok, egyszerűen betartanak minden szabályt. Jelentők ezzel megáll az élet, a határon megszűnik a forgalom, mert ha minden szabályt betartanak, akkor, akkor az, az, az nem működik. Na most, ez a lehetőség, még mindig ott van a talomban, és hogyha a, mondjuk a magyarok a európai jog, joghelyzetre hoviatkozza megvétóznak olyan döntéseket, olyan szabályozásokat, amelyek hát esetleg korlátoznák az ő lehetőségeket, akkor ez a fegyver valahol még ott van a talonban, eddig nem vették elő. Nem tudom, hogy mi lesz. Ez attól is függ, hogy a magyarok mennyire, vagy a magyar kormányzat mennyire próbál hát, különutas lenni. Tehát azért annak mindig ára van, hogyha én... Ha én Pucsinnal pusziszkodom, az, az hozhat valahol, de a a réven, vagy a vámon. Tehát nem biztos, hogy amikor, amikor én külpolitikai izmokat feszegetek, és, és, és mutagatom, hogy milyen erős vagyok, hogy annak később nem lesz valamilyen hatása. Biztos, hogy lesz hatása a dolgok, mindenütt összefügg. Az, hogy egyébként ez a költségvetés mikor jön létre, ez mennyiben kardinális kérdés, mert anélkül, hogy én ebből le tudnék vizsgázni, nekem valami azt súgja, hogy ennek már rég, és rég léteznie kellene. Nem, ez mindig, mindig csúszik egy kicsit, tehát ennyiben, ennyiben nincs igazán különbség korábbi korszak között. Van akinek kardinális kérdés, van akinek nem kardinális kérdés. Aki, akinek egy prosperáló gazdasága van, és egyébként befizető és gazdag, annak e, tulajdonképpen olyan nagyon nem bánja, hogyha ez egy kicsit csúszik. Aki az egész stratégiáját, az egész életét, az egész jövedelmét arra építi föl, hogy majd jó leföllőzöm ezeket a pénzeket, hát annak ez nyilván kínos. Magyarország, a, a, ugye volt egy kis miniváltság, sőt több, több miniválság volt Magyarországon, ami abból adódott, hogy, hogy valahogy ezek az uniós pénzek éppen elkezdtek a, mert átfedések voltak még, a régi, a régi már kiment, az új még nem jött be, már úgy az új ciklus pénze, és, és ez Magyarország számára ö, nemzeti jövedelem pontokat jelent, mert, mert Magyarország nemzeti jövedelem jelentős részét az Európai Uniós pénzekből generálja. Vannak-e olyan külső-belső szempontok, amelyek egyébként önmagában abból adódóan jelentkeznek, hogy a világ az nem örök? E problémákkal rendelkezik, hanem vannak olyan periódusok, amikor olyan problémák vannak, amik máskor nincsenek. Ugye itt most hirtelen két dolog jut az eszembe, az egyik a klíma, a másik pedig a migráció. Persze, persze, de azért nem szabad elfelejteni a a, a reális világ és a virtuális világ, a, a, a propaganda világ azért az két külön dolog, még akkor is, hogyha a hatásuk sokszor azonos. Mert ugye egyébként a másik kettőről most azt gondoljuk, hogy ez egy propaganda és virtuális világnak a belejárója? Nem. A klím nem. A, a klíma az, az megfogható, az, az egy kész egyértelmű dolog. Ö, az, ö, ö, tudom, hogy mondjam, az tudományosan mérhető következmények kiszámíthatóak, előre becslések vannak, és, és, és hatások vannak, és tanulmányok vannak, és programok vannak. A migráció nagyon, persze az is egy probléma, csak a nem Magyarországon. Tehát az, hogy a migráció Magyarországon egy probléma, vagy egy politikai kérdés, ez egy politikai, ha úgy teszik, propaganda, manipulatív döntés. Ennek nincs köze a valósághoz, de ettől még működik. Ettől még működik, és egész kormányzati stratégia épülhet erre. De a migrációt ugye mi egyenlően csak úgy nézzük, hogy, hogy milyen jól föl lehet használni egy választási alatt. Ez a migrációnak mindjárt egyéb problém pontja van. Tehát tegnap volt itt a, a vita a, a november 15-i választás előtt a spanyol, par, a spanyol parlament pártjai, pártok vezetői, öt párt vezető vitatkozott. Már maga egyébként iszonyú sokáig él egyik, tíztől egyik. Itt is fölvetődött a, a migráció, és itt van egy, egy, egy kvázi neofasiszta, vagy, vagy, vagy frankóista utód párt, de még, még az, az, se, az is mi, persze, hogy, hogy a spanyolok, meg a migráció, meg, meg egyéb, de, de például azt mondta, hogy, hogy de hát persze, szükségünk a migrációra, hát Spanyolország közepe kiürül. Spanyolországban ö, népesedési problémák vannak, hasonlóan Magyarországhoz, vagy talán még, még bizonyos tereteken még, ö, jobban. És ez is azt mondta, hogy jó, hát persze migráció, de, de jöjjenek a dél Amerikaiak, akik ugye spanyolok, akik ugye a mi spanyol kultúránkhoz tartoznak. Ö, ők jöjenek, jöjjenek, persze, őre ők szükség van. Tehát mások, mindenütt mások azért a, a, a a realitáshoz való viszony, itt nem állhat elő, még mondom, még egy, még egy fasiszta párt se állhat elő olyan dolgokkal, ami Magyarországon bárki, bármiben, még választási nagygyűlésen elkúrjantat. És mi volt, végignézted? Végig. És hogy kapcsoltad ki a tévé tudom, egy gomnyomással, de ezen kívül? Ö, hát nagyon-nagyon lehangolta, nagyon lehangolta. De ennek mi volt az oka? Vagy egy olyan eh. adódai létre Egyrészt, akkor kezdjük a pozitívoknál, egyrészt öt olyan politikus láttam, akik tudnak beszélni, akik tudnak érvelni, akik, akiknek ö, tudják, hogy miért áll, nincs, eleve nincs nincs vita. Tehát nem átki senkinek, fél egy megafonnal le, leült valakinek a fejét. Ö, tehát ennyiben ez egy, egy más kultúra. Ugyanakkor az egész teljesen értelmetlen és, és valószínűleg egy kontraproduktív dolog, mert volt egy választás, után nem, nem tudott a szocialista ügyvezető kormány egy, egy stabil kormány kialakítani. Belevágott egy választásba azzal, hogy majd jobb lesz, és valószínűleg ez látszott most a vitában is. Valószínűleg rosszabb lesz, valószínűleg pont úgy megvan a megosztottság, pont úgy nem lesz stabilitás. Bizonyos dolgok, amelyek, amelyek ilyen érzelmi alapúak, és ezért nehezen bemérhetők és nehezen kezelhetők, mint például a katalán helyzet. Ezek ö, döntő tényezővé váltak. Ebből semmi jó nincs. Ez a spanyol demokrácia, amely ami nagyon, nagyon stabil, nagyon komoly, tehát ahol azért olyan dolgokat nem lehet elmondani, tehát még egy, egy, egy neofasiszta párt se mond olyan dolgokat, mint amit mondjuk Kövér úrtól hallottam a, a mártírok emlékműve előtt. Tehát ez, ez, ezen, ezen a világon ők már túl vannak. Tehát a, a, a, az itteni neofasizták azt mondják, hogy, hogy ö, a, a nagyapáink már egyszer összeörelkeztek, borítsuk, fátylat az egészre, padjuk a fenébe, ne, ne vegyük ki Frankót a helyéről, de, de nem, nem kezdik el Frankót dicsőíteni, legalábbis nem a televízióban. Tehát ö, ö, Ebben a világban sajnos itt egy, egy visszalépés történt. A spanyol demokrácia még mindig erős, még, még mindig kenterbe verett egy csomó általam ismert más demokráciát, de, de láthatóan egy nagyon komoly válságba került. Hát az is érdekes dolog, hogy tegnap a király itt Barcelonában pontosabban a trónörökös hercegnő, aki Girona hercege, vagy hercegnője egy, egy diátadáson volt, és, és itt tüntettek ellen, nem engedték be a résztvevők egy részét, a tüntetők a, a helyszínre, tehát olyan érzelmek szabadultak el, amelyek korábban nem voltak, és, amely, és az érzelmek, amikor pláne nacionalista érzelmek, nemzeti érzelmek, ezek nehezen megfékezhetők, ez egy, ez egy olyan pandora szelence, amit soha nem szabadnak kinyitni, mert látom, hogy még normális Tényleg megállapodott demokratikus alapokon nyugvó társadalmakban is, ez olyan feszültségeket okoz, amelyek, amelyek kezelhetetlenek. Tehát amikor ez olyan, mint egy vallásháború, amikor elkezdődik az, hogy a mi és a ti, amikor elkezdődik az a helyzet, mint az első világháború alatt, hogy hát most, az, most, most akkor lőni kell egymásra, mert ugye ha hatban állunk egymással, akkor. akkor Nincs értelmes politizálás, vagy nagyon nehéz az értelmes politizálás, és akkor fölörlődnek, ugye a, a mi belgák hova álljunk. Tehát azok, akik, akik se nem flamannak, se nem vallonnak vallják magukat, mint Belgiumban, hanem, hanem belgának. Ilyenkor nagyon nehéz ezeknek a, a sorsa, és, és a legjobb érveik is lepattannak akkor, amikor, amikor érzelmekről, amikor, amikor szimbólumokról. Nagyon szépen köszönöm a helyzet jelentést a világról, de inkább Európáról. Jövő héten folytatjuk. Oké. Okay. Köszönöm Előző szépen. Nagy gávort hallották. maradt bármi is a Én annyiról tudok még beszámolni, hogy közvetítéssel az az eredmény született a 18. kerületben, hogy a szerződést fölbontjuk. Hogy ki kezdeményezi ezt még, nem tudom, számomra ez nem kardinális kérdés. És kifizetik október hónapnak a felét. Fűzhetnék a történethez kommentárt, de én nagyon sokat koptam itt az elmúlt hetekben. Hogy mennyire feltöltődéssel vagy mással mennyire tudom visszarakni azt, ami kopott bennem, arról halvá lila nincs. Egyébként is a kopása az nem feltétlenül mérhető centiméterekben. Örülök annak, hogy tenap milyen sokan jöttek el, és örülök annak, hogy a visszajelzések alapján élvezték a tegnapi messzéről jött embert, amiben én sokszor éreztem magam kínban. De ha önök élvezik azt, amitől nekem nincsenek feltétlenül annyira jó pillanataim, ez még mindig sokkal jobb, mint a fordítva lenne. Végem volt olyan periódusom, igaz az inkább szerelmi csalódások okán volt, hogy állandóan úgy akartam eltölteni a napot, hogy ne legyek egyedül. Valami hasonlót érzek másokból. És a mondatot nem tudom, és nem is akarom befejezni. Györegöt! Györegöt kívánok! Hát a Nemesgától félre beszélgetéshez csak egy mondatot, hogy fut egy olyan film Magyarországon, hogy a rendszer, egy spanyol fény. hát az azért nem annyira fényesnek festi el a spanyol demokráciát, meg az, az európai uniós állami vagy támogatások lenyúlását. Nem tudom, ha van ideje nézze, meg nagyon komoly és nagyon jó film. Köszönöm szépen! Indítsam el a zárózenét, vagy indítsak el egy hosszabb felvételt, hogy 921 legyen. Ehhez még be kell fusson 15-25 másodperc alatt egy telefonnak. Ha nem fut be, akkor elindítom a zárózenét. Amennyiben senki nem telefonál száz másodpercen belül. Abban az esetben elköszönök Önöktől. Minden nap kísérleti műsor december 20-án utolsó adás itt a 98.00-án. 06148 90999 és 0636771161 műsoron kívül dörö.fialajanoskukac gmail.com Én nem tettem túl magam ezen a Zersimon interjún, nem tudom, hogy önben milyen érzések varognak, de uh, um, ez a megjegyzése a háborúval kapcsolatosan ez, uh, részben ennek is a, a következménye hogy uh, ezt érzi, hogy ez az ami itt készülőben van ez attól függetlenül attól, attól függetlenül valahogy, uh, valahogy azt érzem alapvetően tudja, hogy azt érzem, a terapi, eh, nagyon messziről jött ember is abszolút meggyőző terül. Ez Az egy nagyon jó dolog, nagyon sokan voltak, és nagyon érdekes volt az emberek megnyilvánulása. Van olyan, hogy az emberek békére vágynak, és miközben semmi alapjuk nincs abban, hogy békében bízzanak, attól független mégis békére vágynak. És ez nagyon fura dolog, hogy egyébként a békére vágyókat hogyan lehet Ugye pacifikálni, az ar olyan szó van, de hogy hogyan lehet őket háborúsítani, azt nem tudom, hogyan mondják latinul. <gül> Jó, de értem. Um, és és hogy az emberek a, a békére való vágyukban egyébként teljesen el is tudnak butulni, mint hogy egyébként a háborúskodás közben is el tudnak butulni. Valójában ilyen ingajáratban vannak az emberek, a józan eszük és a nem józan eszük között. Egyetlen dolgot nem tudok, hogy ez ugyanígy működik-e konszolidált periódusban, de Terep is Tiborral, akivel hosszú idő után beszélgettem, az volt a fejemben, hogy én egyébként a saját életemben itt Magyarországon, mikor éltem hosszabb időn keresztül, amikor egyébként már felnőtt voltam konszolidációban, mert, hogy az, amit a külföldről gondolok, annak azért nincs jelentősége, mert ott nem éltem huzamosabban. És a messziről jöttem a, a, a tegnap este, a, akkor a, úgy tűnt, hogy mindenki reménykedik ebben Nem, a... nem, nem, nem, de nem, szóba nem. került például a, a, a, a tarlósnak a végkielégítés, a diszpolgárrá való a, ajánlása, és ennek kapcsán az emberek megnyilvánulásában az volt benne, hogy ők mennyire olyasmit akarnak ebben látni, ami egyébként Adott esetben egy árok betemetéssel volt egyenértékű, miközben amikor az ember rákérdezett, hogy milyen árkokat lehet ezzel betemetni, akkor már erre nehezebben tudtak válaszolni, de volt is bennük egy kis ellenérzés a tekintetben, hogy miért kérdezek rá olyan dolgokra, amelyet ők korán tudnak annyira jól elmondani, mint amennyire egyébként a békevágyukról vallanak minden, minden rezdülésükkel. Tehát nem volt ilyen meghívott beszélgető partnere, vagy nem? Nem, nem, a bakács volt, aki nincs nagy formában. Ah, értem. És uh, ez az egész szemlélet, ami ez nekem valahogy a, a ma reggeli beszélgetésben a, az Simonnal, úgy tűnt, hogy, hogy valami nagyon furcsa irányt vett az Simonnal, Tehát mintha fölszakadt volna egy ilyen pedig maradt hólyag ezzel az egész dologgal kapcsolatosan, hogy de hát a ellenzékben semmiféle eredmény nem lehet felmutatni, egy Ebbe, Ebben hát, de... benne van az Mert is tudja, hogy, a, hogy az első mond óhatatlanul befolyásolja egy olyan huvatartozás, ami nálam nincs. És ebből a szempontból ő jobb helyzetben van és rosszabb helyzetben, mint én. Mert én például a beszélgetés alatt egyfolytában ingáztam a Városliget kapcsán az Amnesty International vagy nem, a Greenpeace Hülyeséget beszélnek a Greenpeace és a Persányi Miklós között, hiszen a Persányi egy nagyon hosszú társadalmi egyeztetést folytatott le a Városligettel kapcsolatban, de azzal kapcsolatban nem volt hajlandó vitába bocsátkozni, hogy a státuszkó micsoda? Tehát hajlandó, volt, tehát hajlandó volt bármiről vitatkozni a Persányi, a státuszkon belül, és akik a státuszkót fenyeget, akik a státuszkót kikezdték, azokra azt mondta, hogy azért nem vitatkozik velük, mert a belük való vitának nincs értelme, mert ők másról vitatkoznak, mint amiről ő. És én itt ingáztam a greenpeace és a Persányi között. Mint hogy korábban is ingáztam, és most is ingázom. Tehát amikor én a Györgyevics Benedekkel beszélek, akkor én nem a liget mellett vagy ellenteszem le a voksomat, miközben kétségtelen nem vagyok a Greenpeace, amely azt mondja, hogy addig nem beszélget a Gyorgevicsel, vagy egyáltalán nem beszélget a Gyorgevicsel, hiszen ő ez egészen nem ért egyet. É, hát és ez egy alapvető kérdés, hogy, hogy az ember hogyan viszonyul uh, a státuszkóhoz? Viet vagy nem. valós státuszkóhoz? És ebben az elmúlt időben valami rohadtul elfáradtam. de ez alapvetően inkább, nem tudom, tehát ön egy ilyen kopást említett, én azt gondolom, hogy csomó mindenben meg egy ilyen élesedést látok ebben az egyébben. Egy egészen. csomós dologban micsodat? Ö, hogy ön azt mondta, hogy ilyen sok, tehát nagyon, nagyon sok mindenben megkopott itt az elmúlt időszakban. Igen. Én pedig azt gondolom, hogy ez csomó mindenben sokkal tisztábban lehet látni most a, a, a, az érdekeket. A, a, mit, azt, mit, lehet, mit lehet tisztában látni? Hát pontosan ezek, ez a riport, ami elhangzott most, az Simon egyértelművé tette, hogy semmilyen módon nem szeretnének egy olyan irányba elmenni, amelyik uh, uh, ezt a fajta korábban vélt státuszkón uh, kívüli eredményeket hozna. Nem. Én ezt tehát értem, én... de még, mégis ugye uh, jelen pillanatban úgy szól a, a verdékt, hogy amit a főváros nem akar, az nem jön létre. Hát, ja, igen. igen na, tehát, de közben meg úgy tűnik, hogy itt ez már-már már fenyegetésszerű volt ez, hogy ja, hát a az ellenzék az minden csak rombol, a nolimpia, satöbbi, abban mit lehet felmutatni, majd a nemzeti emlékezet erről majd mit fog mondani. Tehát itt azért ezek egyértelmű utalások voltak erre. Tehát itt, én azt gondolom, hogy van egy ilyen zavaros, meleg víz, amit közvetlen választások után előállítottak, de aztán ebből hirtelen ki, kiviláglik a szikla csúcsa, hogy hát nem, azért ezt nem egészen így képzeljük. Tehát nekem ezt jelentette ez a riport. Jó, én egyébként alapvetően azt érzékelem, hogy zavaros vizek állnak egymással szemben, hogy kellőképpen kép zavaros legyek. Jó, lehet lehet, lehet, lehet. Most azért néhány egyértelmű pont megjelenik ebben. És gondolom ezeket nem véletlenül mondta az első Tehát ezeknek súlyos és komoly okai vannak. Igen, és de, de ez ugye nem, ez, ez az az az az arról szól, hogy amennyiben nem. ilyen döntés, tehát ugye az a kérdés, hogy az, hogyha ilyen döntés születik, akkor egyébként azt valamilyen módon le kell-e verni az ezt a döntést létrehozó döbrögin, mert ugye a itt nem szokták elverni. Tehát ugye ez a kérdés. Igen, de itt most pont ez zajlik ebben az egészben, hogy ja, majd utána ezt kapjuk, hogy kérem, itt minden jogszerű. Hát minden megfelel ennek. Külön a törvényhozás egy ilyen uh, helyzetet teremtett, amelyben kormány beruházása liget, Kérem szépen ezeket az elemeket. Így kezdődött a beszélgetésem ő azt mondta, hogy az én felvettésem, amit mondtam a Human Bárintal kapcsolatos társadalmi konzultáció, és a városligettel kapcsolatos társadalmi konzultáció, között, azt mondta, hogy ez nem áll helyt, mert ezt a kettőt ebben a formában nem lehet összehasonlítani. Én pedig azt gondolom, hogy össze lehet hasonlítani. Abszolút szerintem is össze lehet hasonlítani. Mint ahogy a gödröt is össze lehet hasonlítani, vagy a négyes metót is össze lehet hasonlítani. láttunk ilyet. Nem értem, hogy, hogy miért miért mond, miért mond ilyeneket, amikor, tehát itt egy kicsit ez a kormánypárti szócső vonalat értettem, amit ön úgy mond, hogy neki van egy hova tartozása, és ez alapján kell neki nyilatkoznia. Hát, gondolkodik, és van memóriája neki is. Igen, csak az a kérdés, hogy az elmúlt x év alapján az ember jó szívvel bármelyik oldalra oda tud-e állni, vagy egyfolytában jó szívvel valamelyik ellen tud fellépni, amely azért hosszú távú mégiscsak furcsa dolog. Tehát az ember nem azért drukkol a Fradinak, hogy ne, dru ne drukkoljon az MTK-nak. Viszont az én szüleim azért drukkoltak az MTK-nak, mert nem voltak hajlandóak drukkolni a Fradinak olyan meggyőződés alapján, amivel én nem lehettem tisztában, mert akkor még nem értem. De mégis eszívtam az anyatejjel. És hogy annyi dolgot szívünk az amit egyébként, amivel később ebben a formában nem szembesülünk, hogy az ember ö, már eleve valami ellenállóvá válik, ö, ahol az ellenállónak mindjárt Samueli Tibornak és Kumbélának kell lenni, és az embernek hogy az, el kell gondolkodni azon, hogy ki az, aki nem Samueli Tibor és nem Kumbéla, de alapvetően az jut az ember eszébe, hogy miért Samueli Tiborral és Kumbélával jön elő a másik, igen, hát hogy Nagy Imrével is elő lehet. És ugye a nemzeti, hogy ennek a szobornak az hogy avatóján álltálás. miért mondja azt, csak nem akarok hülyeséget mondani, hogy ezt a szobrot ezt hogy hívják. Azt mondja, hogy... Márti, nem tudom mi. Ez a nemzeti vértanúk emlékművének avatásán azt mondja a ház elnöke, hogy... Az Istent, Hazát és Nemzetet tagadók 1919-ben burzsolyoknak nevezték nagyapáitokat, 56 után retrográdnak nevezték apáitokat, 90 után mucsainak neveztek valamennyiünket, akik hittünk a demokrácia erejében, ma nacionalistának, populistának, Európa ellenesnek, xenofóbnak, iszlamofóbnak, homofóbnak, és ki tudja még mi mindennek neveznek bennünket, csak azért, mert ragaszkodunk a közösségeinkhez, kultúránkhoz, hagyományainkhoz. Ne legyenek kétségeitek, ha engeditek nekik, visszatérnek és meg fogják bélyegezni gyermekeiteket, unokáitokat. A Lenin fiúk utódai ma is itt állnak velünk szemben, és egyelőre csak a virtuális világban, de ott folytatják ahol száz éve a abba hagyták. Én konkrétan azt gondolom, hogy hát, ezt az embert a kell küldeni. És hát ezt időnként elmondom az ATV-ben is, pedig hát az ATV az... Hát, hogy, hogy, jó, de ö, én nem értem, miért... Mondjam. Ez az ember, aki azt mondja, hogy 40 éves kora után nem normális, aki nem paranójás, mert egy 40 éves kora után az egy, egy, egy, egy magyar állampolgárnak az itteni közviszonyok alapján paranójásnak kell lenni, és nem. akkor az ember azon gondolkodik, hogy Jézus Mária, mi, mi zajlik itt? én csak azt nem értem, hogy miért állítja bárki nekem azt, hogy csak azért, mert van egy véleményem, és használom az eszemet, végig ö, ö, megjegyeztem azokat az eseményeket, hogy ki milyen irányba Euh, milyen politikai döntéseket, milyen beruházásokat állított le, vagy épített meg, milyen módon, azért nekem, euh, ezt nem tehetem, mert akkor én egy krakéler vagyok, semmi más nem csinálok, mint euh, állandóan bizonyos dolgokat kritika alá veszek, és nekem igenis kutya kötelességem valamelyik oldalra állni, és valamely szemetet átgyűrni a saját szervezetemen. Szerintem ezt nem kötelező meg nem. Még annak ellenére is, hogy én, amikor szavazok, akkor valószínűleg ezt meg kell tegyem, de az nem azt jelenti, hogy én szívvel-lélekkel minden egyes részletét és minden egyes tevékenységét imádom és szívvel-lélekkel támogatom a szavazatomat leadott oldalra. Nem, ez nem így van, hanem ezt meg kell tegyem, de ezzel együtt kritika kritikalávonom azt is, akire szavaztam, és ugyanazt a kritikát a, a alkalmazom, ugyanúgy használom az eszemet azzal szembe, akire nem szavaztam. Miért kellene nekem ezt egy oldalra állással, és egy, egyfajta ilyen nem tudom, szellemi sötétséggel, vagy hagymázzal beborítanom, és akkor majd elfogadom azokat is? Nem, nem vagyok hajlandó elfogadni, és ez szerintem ez szívem joga. És akkor lehet mondani, hogy ő engem örök vagyok, szerintem ez egy konstruktív gondolkodás. Nem tudom, hogy alapvetően mi okozza azt, hogy ha ön így gondolkodik, akkor önnek erről miért kell így véleményt alkotnia, mert egyébként a politika fősodra ezt a véleményt alkotja önről. A logikáját értem, sokszor magamra is tudom venni. Én ebben most azt kell, hogy mondjam, hogy olyan kilátástalannak érzem a helyzetet, amiben nyilván benne van a fáradtságon, benne van a rádió örök létre szenderülése, miközben ö, ö, online folytatja, de az megint csak más, hogy, hogy rég éreztem magam így, megmondom őszintén. Én azt gondolom, hogy sosem ö, egyszerű és dolog gondolkozni. Ez, ez, ez egyáltalán nem könnyű. Pont ez a tényeg. Sokkal egyszerű besimulni valahová. Igen, Öröm, csak hogy a gondolkodás egyáltalán... következtében az ember talál magának -e evidens teret a cselekedeteire, mert a gondolkodás, az, tehát, hogy, hogy a az azért valami tett követi, abban a tettben pedig valahogy tetten kell érni azt, ami az előző gondolkodásának az eredménye, ebben tűnök magam számára egyre inkább adós a saját magának. Ez persze, hát mi azt gondoljuk, hogy akkor állandóan, amikor ilyen karácsonyra szavazok, akkor csomó hülyeséget nem, nem, nem támogatok egy De mégis nem, nem, nem gondolom helyesnek azt, amikor olyan utasítások uh, hangoznak el a sajtó felé, hogy hát most az öröm ideje van, uh, uh, igenis ne kérdőjelezik meg ezeket a dolgokat, hagyjuk dolgozni a frissen nyert embereket. Nem, ugyanúgy, uh, ugyanazzal a személettel, ahogy kritizáltuk a, a, a, a hatalmat, pont ugyanazzal a személettel kell, hogy szembe találkozzon, és a sajtó is azzal kell foglalkozzon, ami a, a most uh, hatalomba került uh, uh, személyek munkájával eredményvel kapcsolatosak. És nem hiszem, hogy nekem itt be kellene hunnom a szememet. Nem értem, hogy miért. Miért, miért, miért, miért van egy ilyen közhangulat az ellenzéki sajtóban. Hát a közállapotok de miatt. A közállapotok miatt. Jó, de akkor megint ide visszatérünk, ami a végszó volt a, a, az előző riportban, hogy amikor már szimbolumok a, a, a, a, tudom, vitatkozunk, és azok előnek elő, akkor utána egy ilyen őrültség. Akkor, ha elkezdek támogatni egy iszonyatos balfasságot az ellenzéki oldalon, akkor én, én sározódok be. Én pontosan így tudom a saját mentális higiéniámat megtartani, hogy ugyanolyan kritikus vagyok ezekkel szemben. Igen, én a saját mentális higiéniáimról nem tudok volt beszámolni. Köszönöm, hogy hívott. Köszönöm. Bárki -9 0 hat egy, négy, a 99 és 06 hat egy, hat, egy. Ha nem telefonálnak, akkor. Köszönök. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Karácsony Gergelyel kapcsolatban felmerült a stadion stop, és arra emlékszünk, hogy 2015-ben megszavazta az öt karikás játékokat Karácsony Gergely. Én erre nem tudok válaszolni, megmondom önnek őszintén, mindenre nem terjed ki az emlékezetem. És ha megszavazta, akkor mi van? Hát, hogy akkor azt adjon stop. Uh... De közben eltelt négy év. Hirtelen mondhatta magában, hogy 15-ben, amit gondolt, az 19-ben nem gondolja így. Csak akkor melyik, melyik oldalon áll igazából? Elnézést, ön ma ugyanazt mondja, mint két évvel ezelőtt, ne legyen már ezé álságos. Jó reggelt! Jó reggelt! Csak egy rövide... Közelebb, közelebb, közelebb... Most jó? Nem sokkal, nem tudom... Lerakta az előszobában a telefon maga, meg kiment az erdőbe? Most jó esetleg? Most egy kicsit jobb, mint ha közelebb jött volna az erdőből, de minőségileg nem. Csak úgy valamit változott. Mindegy, figyelek! Jó, hát eredetileg nagyon rövidet szerettem volna... Erőtben Figyelek! Jó, ja, jó. Tehát nagyon röviden szeretnék mondani valamit, Mondja. megosztanék egy olvasmányos élményemet, egy John Lukács nevezető történész idézett valakitől, én most őt idézném, bár az ő idézetét idézném, hogy nem demokrata az, aki hatalmat akar azért, hogy bizonyos feladatokat végre tudja hajtani. Oda demokrata, aki bizonyos Érdekes feladatoknak a támogatása révén szerez hatalmat, ez most valahogy a karácsonyra ül. De el kéne magyaráznia, karácsony... mert jelen pillanatban én ebből semmit nem értek. A karácsony Gergely. most a, a, a, a, a, a rukkon a karácsony Gergelynek, hogy végrehajtsa azt, amit a választási ígéretében ígélt, hogy ezt a viget projektet leállítja. Orbán Viktor meg hatalmat akart azért, hogy ezt azt a maszt, például a Ligert projektet is meg kell csinálni. Ez egy érdekes szembeállítása lehet ennek a problémának, nem tudom, ki értelve legyet ki, ki nem. Én csak azt akarom ezzel mondani, hogy ne akarjon túlságbasan demokrata lenni, mert szerintem azt is túlzásba lehet vinni, például azzal, hogy nagyon üti ezt a Ligert projektet, amit szerintem nem kéne. De hát majd kiderül, hogy ez hogy fog. Igen, hát kutya legyek, ha értem azt, amit mondod, de meghallgattam. Vau, wow, vau. Wow. 06 0, és 06, -7 -7 -1 -1 -1. Valahogy egyik oldal se érzem a saját azt nem az a bajom. és nagyon szeretnék azonosulni valamelyikkel. De nem megy ez a bajon. Eben az inkázásban meg elfáradok. Fél tíz van. bárkibe beleszorult még valami, amit elmond? én szívesen meghallgatom, csak akkor telefonáljam. Jó reggelt! Jó reggelt! megy ez a bajon. az Jó reggelt! A ha, ho, internet! Ilyen jó, oké. Okay. Én már itthon vagyok a Gárázsom van. Maga menjen haza. 069 0 99 Jó, reggöt. Jó reggelt. Jó reggel. Én azért szavaztam a karácsony Gergelyre, mert egy ilyen arrogáns, pöthendi fideszes, helyett egy barátságos, kedves, szimpatikus, kompromisszum kész szeretnék. Te Igen. megkapta, és ez a polgár, főpolgármester az ön által pökhendirek dörödöm, dörödöm, dörödöm öt felajánlotta a díszpolgárnak. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Megkérdezte az embereket a Karácsony Gergely ügyben azt szeretném visszakérdezni, hogy ön miért szavazott rá? Mert ugye elhangzott többször, hogy ő rá Egy Egyrészt egy volt bennem egy kötelességtudat, amit, amitől önmagában nagyon rosszul éreztem magam. Akkor, hogy volt kötelességtudat? Nem, hanem, hogy, hogy rám nehezedett, hogy, hogy el kell, hogy menjek. Mert euh, szívesebben mentem volna, nem. Um, azok az, elkö... azok, az azok, a, azok a belső dolgok, amelyek benne, tehát amelyek elfáradtam, igyekszem magamat jól kifejezni, biztos, hogy sikerül. Uh, és letettem egy olyan hűséges hűségesküt a Karácsony Gergely mellett, amire azt tudtam mondani, hogy uh, megtettem azt, amit megkívánt tőlem a haza, hagyjatok békén, és ez be is következett. Uh -huh. Tehát arra a kérdés, amit ön szöltett, hogy azért, mert az, az önmagára irányul vissza, mint cselekedet, és nem egy meggyőződés, hanem a saját ö, magának tett, nem tudom fogadalomnak lehet -e nevezni. Nézd, ugye elvárást, én, én, én, én amikor a Momentumra szavaztam az uniós választásokon, akkor... Így utolag nehezen tudnám jól megfogalmazni, hogy én ezt miért is tettem, csak én közhelyeket tudnék mondani. Az, amit Déri Tibor tett velem és a műsorommal, aki ma Újpest polgármestere, és aki mellett kiállt az összes ellenzéki erő, én régebben felhívtam volna a Momentum elnökét, a Gyurcsányt, a Tóth a nem tudom kicsit, hogy hogy tudnak kiállni egy ilyen általam trógernek nevezett pali mellett de nem tettem meg, mert nem találtam értelmét. A tróger se egy jó kifejezés. És az, hogy ez ilyen gyorsan bekövetkezett, valamint a déli Tibor okán nem kell az egész momentumról véleményt alkotni, de, de néztem azt a momentumot, amely, amely a saját maga fiatalságába vetett hitből egy olyan felfúvalkodottságot tudott létrehozni, ami nekem diszonáns volt. Um, ugyanakkor, ugyanakkor... Hát, hogyan ide a Karácsony Gergőhöz. tehát a déli Tibor és a Karácsony Gergő az, az. hát hogy a Karácsony Gergelynek ember a déli Tibor igen, hát, de ez egy újpesti történet és, és a másik kérdés meg a fők de, de, de, de az összefogásban hát. ott vannak egyszerre tudja és én azt tanultam érdekes, hogy, a, hogy a férges almát az ki kell vágni mert hogy a többiek is olyanná válnak tőle de sose fog találni egy olyan kosára almát, amiben lenne egy férkes. Hát ez duplán érdekes, mert én új egyébként nem szavaztam bizalmat Déli Tibornak a semmiből. Én így élek, tehát én, én belülről látom, hogy. De tudja hogy azt hogy, hogy ez az milyen lelkének, milyen hát, meg. Hogy... Igen, bocsánat. Én csak azt akartam mondani, hogy ebből a szempontból én mégsem éreztem párhuzamot a két vála... a az én döntésemben, amikor választottam de ebben nem mondott semmit, ebben azt mondja, hogy mi különbözőek vagyunk. Nem szóba jött, ugye a déli tibor, és miért pont új testi vagyok ezért. E, ne, de ne, ne, ne, ne, nem, ne, pontosan értem, de ő nem hoz összefüggésbe olyan dolgokat, amelyeket én összefüggésbe hozok. Igen, ez így van. <gül> Jó, én köszönöm szépen, megkaptam végül is a választ, mert ugye ez az egymondatos, hogy fejezzük be, ezt szerettem volna az ön is, hogy akkor konkrétan ön miért. Ezt tényleg kíváncsi lettem volna. Mármint, hogy mit fejezzünk be? A karácsonyi engedélért azért szavaztam, mert. Ezért szavaztam. Ezért. Ez köszönöm szépen. Túl sok lett a már Lombrandtó, tudják a Woody jelenő megközelítésben, hogy azért nem akarok megismerkedni a Márlon Brandóval, mert annyira felnézek rá, hogy nem akarok benne csalódni. Hirtelen nagyon sok lett a Márlon Brandó. Nem látom a sok Márlon Brandótól az erdőt. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én azért szavaztam a Karácsony Gergelyre, mert azt ígérte, hogy józan paraszti észre fogja vezetni a várost, és nem fogja nevét adni 5-6 szoros túlárazott fölösleges beruházásokra. És engem ez tökéletesen mellé állított. Oké, okay, rendben Én azért szavaztam Karácsony Gergére, mert nem volt olyan a harmadik, akire tiszta szívemből még nála, nála is jobban tudtam volna szavazni. Ezért szavaztam el. Szemben a honpolával, akinek nem mondtam azt, vagy nem mondom most azt, hogy azért vagyok vele, mert nem találtam nála jobbat. Én most úgy gondolom, hogy ő a legjobb. Életem nem gondolom, ezt érzem. És ez számomra egy íg bekiáltó különbség. 0618, 099, és 0367 egy egy. Igen. Jó reggel. Én azért szavaztam a Karácsony Gergőre, mert honorálni akartam azt az eredményt, amit elért azzal, hogy össze tudott állítani egy olyan politikai, technikai megoldást ezzel az előválasztási rendszerrel, amelyik egyáltalán ellenfél, vagy képző lehet. Ezt senki más nem tudta megtenni, és hogy mindezt még egy ilyen magyar társadalmi szerkezetben, ahol az, ellen, az ellenzék ezer darabra van összetörve, hogy ezt az összetöredezést egy tudatos politikai játszma hozta létre, ha valaki ezt meg tudta csinálni, az, az én véleményem szerint politikai kultúdiát érde Hát ennyi. Köszönöm. Jöreget. Haló? Figyelj. Ez a Karácsony szavazás dolog, hogy azt is lehet hogy miért nem szavazunk rá? Persze. Illetve miért nem szavazott rá, mert több szem első szemében nem beszélhet. Hát az asszonyja a kettőben. <hály> <De> akkor <hogy hály> azért nem szavaztam rá, mert én meg azt gondolom, hogy ő egy ilyen fletóista, globális bankár világot szolgáló részt képvisel. Oké, okay. nem tudok. Köszönöm. Tudom, én is. Minden egyes szóra visszakérdezhettem volna, de már nem volt hozzá energiám. Ennyi? Azért ebből is látszik, hogy azon arancs, amiről azt hiszük, hogy már kipréseltünk belőle mindent, az közel sem biztos, hogy olyan, mert az itt az elmúlt idők telefonjai azt mutatták, hála a jó égnek, hogy azért van önökben mondandó. Szívesen hallgatom önöket a általébű időben is, de ahhoz telefonálni nekem. Igen. Kellett nekem egy olyan 10 másodperc, megértettem, hogy mi az a is Igen. Nem jött le előszörre. Mert mit értett rajta? Azt itt hogy ez egy értelmetlen szó? Nem ő ezt értelmesnek gondolja. Hát... Tehát nekem én ezt így nem használtam soha a gyurcsányra, hogy fletó azért eltartott tíz másodpercig, amíg rájöttem, hogy mit szerettem mondani. De aztán sikerült, és aztán utána jobb lett? Nem, nem, nem, nem, nem, nem jobb, nem legy jobb semmi Ezen a kossúdián gondolkodom. Most mennyi elhallgatta bennünket interneten, Ádám? 274? Várok, kett, 9 óra 44, igaz már nincs nagyon messze most, 9 óra 43, 30 80. Tudod, hogy egy olyan telefonra vágyom, ami megoldja azokat a dilemmáimat, amelyek bennem vannak, aminek ugyan kicsi az esélye, de sose tagadtam, hogy van bennem csodavárás. Még 6. Hát akkor talán majd holnap. Döröpont, fial Kukac, gmail.com Adám